بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المنتظر قم فانزر وربک فکبر و سیابک سورة <SURATU> المتصر مكی سورة ده پنزول کی یاو سل سلورم نامبر پنزول کی سلورم نامبر پاس دو سورة موزام او ترتیب دو سورة نو سالور او یایم نمبر ده پس ده سورت المزم بلنا. او مناسبت ده دی سورت ده مخ کی سورت سرا پا گن و ده ده. یو دا پا مخ کی سورت کی ترغیب و قرآن تا پدې سورث کې تیزی د داعی په تبلیغ او داعی پر اصول یا مخکې سورث کې حکم او په صبر پدې سورث کې هم حکم دی په صبر کول او باندې په وมายات کې یا مخکې سورث کې ویلی او ما تقدمو لنفسکم من خیر تجدوه عند الله اگر چه دخبل و زالونو تاسو مخکې که کا عمل لے گئی، داغی پدلب دا اللہ سر تاسو اومو نو پدی سورت کې وی چه قوم فا انزر، پا خیر کارونو کې یو کارده انزار، خلکو تا دا اللہ دین بیان کا، سنگچی ده نورو نیکو بدل با اللہ درکی ده دیوم دلاللہ عجر او بدل درکی یا مخ کی صورت کی, کی تخوی پی اخروی و مختصرن پدی صورت کی تخوی پی اخروی ده تفصیلن دعوی ده صورت علی تبلیغ القرآن تیزی ورکی دو قرآن عظیم پا تبلیغ او داگی په بیان خلاصه دو سورت. دا سورت چه ده اول پدی که تیزی ده پا تبلیغ او په بیان د قرآن. تخوی پی اخروی ده نهم آیات کی. زجر د موریزین دو قرآن تا یه لسم آیت کی. بیا تخویف اخروی دے او جواب دے د استهزاء د مشرکینو بیا شواهد دی پسداقات د قرآن او د رسول صلی الله علیه وسلم بیا تخویفه اخروی دے سره د علت دا عذابنا بیا زجر مول طول مورزینو او صداقات د قران امتیازات د سوره سورت ممتاز د په تهذیذ او تبلیغ او دارانګي سورت ممتاز د په اوامر ستو داولنا ترومایا کور او سورت ممتاز د په ذکر د احوالو د منکرینو د قران نه سورت ممتاز د په اسبابو د عذاب د جهنم او صورت منتاز ده په دې چې هر شی دا الله په مرشيته او په حقيقه دي يا ايها المدثر قم فانذر په ابتدا کې چکلا ولا وحرالا نبياس رازې وحي چدينو هغه بندوا سو وخت ان ډيره زمانہ بندوا نبی علیه صلی اللہ علیہ و سلام دیر پریشانو نبی علیہ صلی اللہ علیہ و سلام ده مکیپ دیلارو کی روانو نا یو حیبتی آوازی واو رید. یو خواه او قتل بل خواه او قتل سشنو چی بار اسمان طرپ تے قتل نو د اسمان او د زمکه پدې ما بین کې پدې فضا کې نبی عليه الصلاه والسلام جبريل عليه السلام ولی ز او جبريل د جبريل په شکل کې لیدلو چې دومره لویې پرشتہ و چې دا ټوله فضا د أغنه بندا و تمره لویا و نبی عليه السلام چېږي تو قاتل محبت پراغه یره برالا او دیر نه پیتبه ومرااله کور ترغه خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها توئی دسرونی وصب علی ما ان باردا دسرونی دا معنا دا یخنی کې دا وې ما په کمبل کې پټ گئی سو <سوخی> وختې <سوخی> یخنی <سوخی> کې دا بیا یخنی ختممه شوو چا او پرارو بیاوي چېڅپ ولی یا انبارې ده اوس په ما باندې یخی پواچئ چې د تاې د بدل نه کم شو. اولی په کمبل کې پټ کوو بیا په بوا چوللیلی نبی د سلام پریشان او پروتو دا یتونونه نازل شو. د وې د بندېدو بعد بیا دا راغلی. یا ایوها المدسر قوم فانزر وربک فکبر اے پا کمبل کی زان پتہون کیا قوم فاسا گورا اوامر یو امر دے چی قوم فاسا فانزر و خلقو لارا دا دوی مامر د دید پار پریوطل نیدی بلکی پاسی دل خلک خلقی اروال دریم امر وارب پاک فکا بیر دست پل رب لوی بیاناوا سلورم امر وطیابا کا فتوہ حیر رس پل جام ساتا یو مانا خدا دا جام پاک ساتا دا نجاست زکات د مزد د پاره توهارت د جامې فرض دیمه دوی د جاما فتوہ هرې فقصر لانډا کا جاما کردې عربو کې می سنتہ سلیذلی نو اکثر خوف ترسی نو دمرو غوت کمیش یا غف خو نوڑی ځمکه سره لګی نو دا ناجیز زکا چی جامع کی کم سی کم ستا گیتی اخکاری. یادم رو گت لنگ چی پا ایک ستارا گیتی پتی نو دانا جائز دی. نو سیابا کا فتوہ حیر جامع پلا اغلان لکا او دارین تابیر فتوہ حیر سراو کا فقا سفرنا. ولی اشارہ و دیتا چه جاما اغا لنده ای نو اغا سفا پاتی کیه گی چه اسمه کسا نلینگی او چه پز مکر اخکلی شی نو به څنګه پاتې شی یا و سیا بکا فتوه هیر خپل اخلاق چه دی نو اغا خیستا کا دعید پار دخوا اخلاقو دیر غر ضرورتی یا و سیا بکا فتوه هیر عمل خپل چه دی نو اغا برابر کا يا تواهر اهللق من الخطواية في المواوعس خپل ااهل دګناونونه پاک سا تا پهزنو ننسنو سراهره و ف حجر دا ف ظم اماار دگانندغ نهګړ ت ش لري شدغنا غندي او داغي ولا تمن ت او احسان مکوا چې تا ډېر غړني اله یو مانادار اګه احسان مکوا تم تست تک سر چې تبیا اګه ډېر غړني بلکې چا سره چې احسان کې نو چې سم ر کې نو اګه کم غړان یو والا تم نو دادا من ماخوذه اتي توای تحفی ور کول توای نو ولا تم نو یوه مانا دادا احسان مکو په الله باندې اوله مانا اتیا تس تخسر مانا دادا چتا دیر غنیا غی احسان لرا یا احسان ما دوا په خلکو باندي چې تا ډیر تمه کې دا غينا چې مالو باندې ډیر د دینه راکی یا ولا تمنن ولا تمنن تک تک سر مان ادا د چپل عمل اغمز با دوا په خلکو چې ډیر غني ولا تمنن او ته چه دینو سماکاو احسان مکو په خلقو د پاره د حصول د ډیر مال چې بدل کړي د ډیر دی اسوده ولرب کفس بر د خپل رب د پاره صبر کوا ولرب کفس بر د رب بی د رضا د پاره و صبر کې داشپا غوامر فیضان قرف الناقوره پس کړي شپکه و علي شپش پهلای کې ته یو مزین یو منیر ف دا په دغی وختېرض بین ډیرره سختهل کافری نه غیر ییر کا پیرانو بانې بنی سانانی دون ک زرنی ومن خلف تو ووح ده امر پرده وما وغې چال ما پرده کړی د ووحید دا یا چې داغنو ووحید دیوللی دبنی مغیرهته وخل په ووحید۔ وجعلت له مالا ممدودا او غرزوله دې ماده غته پر مال ډېر وبنين شهودا او زامن حاضر او مهدت له له تمهيدا او ما مهلت ور کړلې دې اغلره مهلت ور کول ثميت معاويه ده تمکه ان ازیدا دا چې زب زيات کم دلاره راجر پخیرت کې کالا چرم دا سنده انهو کان لی آیاتنا عنیده یا کننده او زمانده یا تنو دفاره سخ مخالب اینا دیو زدی سعور حیفو سواغوده زرده چی اوپا خیجوم دلرا سواغوده اغی سخ مقامتا <متحدث> چی اغسشه ده سواغوده کې علموی دا یو غرده پا جهنم کې اغی غرده بی خیجوم بیا بیابی را گرزونه زرده چه او بخی جمعه دلرا سواغوده اغی سواغود مقامتا اینهو فکر و قدر یقیناً ده چه ده نسو سوچو کو قدر او اندازه او کرا اغوست نخیخی فیکر او کپ تکزید دو قرآن کی و قدره و بیو اندازه و لگوالا فا قوتلو حلاک دیشی که فا قدره سرنگین دازه لگوالی دادا سمم قوتلو که فا قدره بیادی حلاک شی دیشی دسنگان دازه و نظره بیو کتل بد بد بد سمم عباسنو بیتندی تریوکو و بسرا او رنگی بدل شو یا و بسرا نو زیاده کلتندی تریو و سمات برا نو بیشاکل دا وستاک براوزان غطو گنا فقال ویوی این هادا ایلا سخروی اصار نری دا قرآن مگر جادوده چپده کی اصارا چواله شویده اندازی نبادی بیادا ویده نده ده قرآن مگر ویناده یو بنده ده سا اصلی هی سقر سزای استاده زرده چی دنه و کمدلر سقر تا و ما ادرا کما سقر سشی پوی کتالر سقر سشی ره لا تبطی و لا تظر نفری دیڑو کولر آونا نو نفری دیغوخی لر لواحتو لیل بشر سزون که ده سرمنی لر تا دو رغم علیحاتی سات آشر، چې باندی چده نو با الله پریشتی دې لاری، تا ده دی خپتا ده. پدی با نولس ده وما جعلنا صحاب ناری اللہ ملائکا، ندی گر زولی منگ چوکی داران ده جهنم مگر پریشتی، وما جعلنا عید ده تاو موندی گر زولی منگ مګر یو امتحان دا یو څامه د پارچ کا پیران دی اغي ودانو لیس فرشته لګدای و څو نه دا ټول خلق په ای کمزوري سره الله یې دا د اګر په امتحان لیستین الیذین ادار پارچ یتنو کیا کسان او تل کتابا چور کښه وی دے ورته کتاب یعنی اهلی کتاب دا خبر حضرت کوزه شوی یتین یو کیوالی زکه چې په اغه کتاب کې په تورات کې مداو چې په جهنم بنول لس ملایکی مداغی دې کتاب تصدیق دینوي به منی او کافر دینه منی کنه مشرکان ويزداد الذين امنوا تزياد شيغ شسانچی زیاد شيغ شسانچی ایمان راوله د ایمانن په ایمان سره یا زیاد د تعداد هغه کسانو لپاره چې ایمان راوله د نور ایمان ولا يرتاب الذين او شک ان کې کسان چې ورکل شو د ورته کتاب او مؤمنان پار دلہ دلہ او دې د طارق چې یا کسان چې دا غېزو نو کې مارز دی او کافران مازا اراد الله به هاذا مساله سیره د کړي د الله تعالی په دې مثال تارانګي گمراه کې الله چاره رچو غواړي او هدايت کې چاره رچو غواړي او نه په جنې لښتاري دراستا مگر دغې او الله وما هي الا ذکر او نه دا سقر یا دالایل مگر نه سيحد دې د بندا د پارا كلا والقمر وست سلید نبی علیہ السلام تا کاللہ حق اوم راضی یقیدن او یا کاللہ ردعی اوم راضی اچھاری دا سنرا سنگ چید دای گمان دی والقمر شاید دست پغمی واللیلی او شاید دشتایی زاعت برا کلچ شاکی و ووری اوصفحې شاش د سزه اصفرات کله چې روخواانه شي انها لا احد قوبر یا د خاامخه یو د د اغلووی د لالونا نزییرره لللبشر راون کې د دپه د بندا د یو د د اغلو عذاابونه نخ لیمان شا امین کم ایتا قدما او ایتا اخر، داغی چال پارا چه غوارستا سنا ایتا قدما، چه مخ کشی خیرتا او ایتا اخر یا رستشی شرطا، کلو نفس بی ما که ثبت رهینا، هر یو نفس پاغیبانی چکم امالی کرده گانا بای انلاس خواب الیمین مگر خواندان ده خیلاص دیوی پجنتونو کچری اول نو تپوس که عنی المجرمین په باره ده مجرمانو که یا عنی المجرمین تپوس بکی ده مجرمانو نام سبو و توی ما سلک کنفیسه تار سشه ده چتاسوی ده نکری جهنم تا د جهنم ده عذابونو وجی گورا سوه جوه چیر تاسو ده اور راغلی قالو ناغی باوتا ویلم ناکو من المسولین نو منگا دنیا کې دا منز کون کونا ځګه زگا جهنم تراغلیو چې منگ با دنیا که منزو ناکوال خودا خودا غا وجوه کون روح المانی وی من المسولین اینی من المعتقدین علی سولاد دا موز با دا سر از <سؤال> ولم نكنو تمل مسكين او نو منگا چو خوراك ورکو مسكينان او تا و كنا ناخذ مال خائزين و منگا چدان نه کیدو باطلو کی سراد دان نه کیدون كنا نور و خلق سره بمنګم پر گناونو کیدان نه کیدو ولم نكنو تمل د مسكين له و ورکو غریب اغه خیال ام او چې چا بکم ناروا کوو نه مونږ ویلې زمونږ مثال کو د ټماټر دی مونږه سره کېل غو نه مونږ باغه سره پکې شامل دا پال پریز ونه کوو چې دا, مناسب دا مجلس زمنګ د پاره مناسب نه دی ځکه دا خود غنا مجلس ته دی له نن دیتل په کار وکونو مونږ نه خوځو مال خایزین د کېدو به منګه په باېلو کې سره د نورو دننه کېدون کونا وکو نه او نو قذ و بیا اوید بین چې ننسبت د دروغو په کو منګه ضې دقییامتته حتی اطیتین تر دی چ را غمون تممرمار فما تنفعهم فغوم شفااتو شافين پس اس پیدا بهړ کې دیتا شفاعت شفاعت د شبا فما لهم معیت ت کره زجر, زجر, زجر, زجر, زجر, زجر فسر د فاره چه ده قرآن نه اعراض که اون که دی که انه مخمر و مستم فیره گوه چه ده خورنه دی تختی دون که فررت من قصورا چه تیخت تکی ده زمری نا قصورا ده زماعت ده یا قصورا ده جماعت ده خکاریانو نا زنگلی خرف چه زمری وینی و منده وی یا خکاریانوینی و منده وی ده سه ده باطل خلق ده قرآن نه بدگنی قرآن نه تختی بل یوریدو کل عمر امن هم ایو تا صحف اب منشرا بلکه غاڑی اریو تند دینا چې ورک بیشی آغیتا صحفیت کو لاؤ اریو وی کنا چمن لہیو صحیفہ راش شیا ودا نبی حق دے اللہ وے ک اللہ دا سیندا بل لا یخافون الاخره بلکہ دینے ریگی داخرتنا حق دا این نہو تذکرا کلا حقا یقینن دا یو نصیحت دے فمن وما ي... وما شاء ذکرہ قد چاچے خو خینو وادخ لے دل راز داری کی ما مگر دا چې وګورې الله هو اهل التقوا وا اهل المغفرا دا لا لايق د دې چې د تني يروشي او لايق د بخن کولو یرم يرون د تنه پکارد او بخن هم دی بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان نجمع اذواما وز دیز ہے نا چدنوں سورۃ القیامت شروع ہوئی سورۃ القیامت مکی سورت تنزول کی یو دیرستم نمبر دے پس سورۃ القاریعہ نا او ترتیب د سورۃں کی 75 15 اویاے اندے پس سورۃ مدثر نا عرباتو مناسبت دی سورۃ تمہ کی سورۃ سراپا گنو جو ہاتھ دے یا دا پمخ که صورت کے زجر و معرضین و دا پران تان, تان پا صورت کے دا غیر دا پار دی یا مخ که صورت کے تگذیب و دا خشر پا دی رد کی دا منکرین و دا خشر دا پاران پا مخ صورت کی, کی صداقت و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی بیان دی صداقت دا پران داوه دا صورت اثبات دا قیامت خلاصہ د صورت د صورت کې اول دو شهادتونه دي په بات د قیامت باندې بیا زورن د منکرینو د قیامت تا بیا تحویپ او اخروی دی په ميا نس کې بیا مثال د دا داوود دا سوره ذکر کوي شپاره سمات او بیا چې د نذیره ده او بیا تحویپ د دنیوي او په آخري روکو کې بیا زجر د پنکار د سلورو اشیاءونه او ذکر د حلاکت کی سلور کاراته بیا زورنا د منکرین د قیامت تا همتي آزاد د سورات سورات ممتاز ده د نور سورات ترونه او بیان د قدرت د الله تعالی چې بلویلي اشیاء الله را کی قیامت قریب هزارانګي قیامت کی دارانګي سورات ممتاز ده پد ذکر د هغه حالات د مرګ د انسان چې ځنک د نړیغی تذکرې ده دا راغه صورت ممتاز ده په اقسام او وجوه باندې د قیامت کورس اوس دې ځای نه لسم باب شروع کړي او دا لسم باب شید نو دا با ته صورت الاولا پوری په دې کې تقریبا اس با د قیامت کې او احوال زکرکی د قیامت بایی بانی دلائل زکرکی لا, لا اقسم بی اوم القیاما ولا اقسم بی نفس اللواما ایحسب الانسانو اللن نجمع عزواما لا ندی دا سکار سنچ دا منکری نوائی چه قیامت نشتا دا بلکل غلط ہوئی قیامت سا اقسم یوم القیامه ذکسم قرم قرز د قیامت انی زگا و کوم قرز د قیامت والا ونده د سکار اقسم ذکسم قسم خورم گا و کوما بالنفس اللوامہ اغه نفس ملامت تکو دا داد مومن نفس تک چکل د گناو کی ندای ملامت کی چوالید د گناو کړ الله سبحانه مسا مختی کی الله ل بس جواب ورکی ایا حسب الانسان الا نجما اذ واما جواب قسم هغه محذوب دي لتبعثنا خام خا و تاثرا پرته گئے ده قیامت الله دې له مقرر کړې ده چې دا خلک به دوباره ژوندۍ کوي او دا قیامت دې له د نفس لوامه چې تا ملامت کړي دا دلیل ده دې چې قیامت حق ده یعنی ولی بته ده نفس ملامت کوالی ایاحسبุล انسان ان انجمع عزاما ای غومان کی انسان چې اچره برا جمعونکو منګا ډوکو د دلرا منکرین د قیامت دوی د اډو کې زړه زړه شیدا بسنګ جمع کیږي الله وی بالا قادرینا الا ان نسوی بنانا بشک هم برا جمع کو هم قادر یو قدې چې برابر کو منګا بنانه بندونه د انسان دته د اډو کې ودا بندونه یو ځای کو برابر یو مانا خدا ده. اللہ وی تخو ده لوی لوی ادوکی آده. زدیبانی قادریم چی ده انسان دا وڑوکی وڑوکی بندون چی ده چی ده و جمع کامن. یو مانا ده. نو چی ده وارا جمع کولیشن و لوی خود جمع کولیشن. دویم مطلب ده ده. من قادر یو پا دیبانده چی منگا برابر کو ددی دا بندونم. کې نه ما دادا په دې بدن کې الله پاک دا جوړونه وبندونه پیدا کړی دادا الله دې لوی نه مټ چې تکې نه نو کې چې پاسه نو پاسه چیزین روان شي لاس خلاوي لاس باندې دا وګره دادا الله احسانات الله و عزت په دې قادر یم چې د انسان دا ټول بندونه اوار کم لکه د یو ډوکی فشانه کم چنه کولاویږي او نه باندېږي چې څنګه نو عاشانه ای لکه د لرګینا لرګې وسکم د کې چې د نورا ونديږي او بیا کولاوی دا بچ دې دا لاس پدا سینی دا ټول بدن به ټول دا سینی نن وبکه ناستې شي او نه بغرزې دې شي او نه وسکار کولې شي الله وی دام زما په وسکی دې او ز په دیوانه بې شکه یقینا من قادر یو په دې باندې چمنګ برابر کود ته بندونو لرا يوبل يريد الانسانو بلکه غوار انسان له ابشر اماما چې د ورځې نه کې د مخکراتلونکو او راز چې قیامت ده يسالو ايانه يوم القيامه تاسو کې ده چې کلبه ورځ د قیامت فیزا بر قلب سوار پس کې چې کېری بیرې شي نظر انسان دا نظر کېری بیرې شي حیران شو واخسف القمر او تورشی سپوگمه و جمعه شمس و القمر او راجم کلیشی نورا دا دادا قیامت نخیبه یا قولوی انسان و یوم ایزین المفر وی با انسان پتا غی وقتی چرت دی زیده تیختی او کم خواه تختم قیامت را اللہ اللہ ویچرم دا سنده اللہ وزر نشت دے زید خلاصی الارب بک یوم ایزین المستقر ستارب تا پا دغی زک دغی وقتی دیو دریدل زید قراری یونبه <تصفح> <تصفح> اول خبر بکریش انسان یوم ایزین پا دغی وقت بی ما قد دم و اخر پاگی باندی چمخ یکم اعمال کریدی و رست پریخیدی قد دم یومان خدا دا چمهخه کم اعمال کړی دی ولې ګلې دینه او یا بد اعمال آخره او رستې تفریخي معنی د ځنه رستو د پس خلک کې نیک اعمال یا بد اعمال یا مخ کې ګناوه او رستې کم توعت تفریخي یا مخ کې صدقات دي ابا مت معلوم شي او رست چې کم, کم مال سانو او تفریخه واغه به مت معلومي یا <تصفح> د عمر په اول وخت کې چې س کې کړي هغ نه خبري او په بوډاولیو په آخر کې چې کړړي دی نو غ ار یو خبري هر ی ورځ به تجون معلومهشي الله خو پرپل بلیل انسان هو الله ننفسسی بسره ولو اللق معزییره بلکې انسان په خپل ځانبانې خلی دون کې دی. اگر که پیش کی دے دی او دیر خپل لرا فل زانو تا خ معلوم دے داندامونو تیر صفته د گوي په کې کده ډیره باندې کې نبيانہ کې انکار لا تو تحریک به لسانک اس باد قیامت په یو مثال کې مخ جواب دی باندې زبستال تا جل به د پارا چت تلوار کې پدې ان علینا جمعه وقرانا یقینا منګه چې فمن باندې جمع کا ول دی دی او لستل دی دی ان علینا جمعه وقرانا لا تحرک به لسانک اسباده قیامت به الله وی دا ټول قران چې می څنګه فسانہ ستا په سینه کې بند کړي نو موږ په دې قادر یو چې دا غشا نه فسانہ باندې دا قیامت کې دا مړیو موږ را ژوندې کو الله تعالی دې ژوندې کول غران ندي نبی علی سلام به داسې کول چې جبرئیل علی سلام به وې راوړ او قران به وته لستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چېونه هغه به مر سره ور سره وی داتون راله <سؤال> لا تو خرکبی لسانانه کا مخوازو په د جبا دی د پاه چې تلوار کېته په دیباندي ان علینا جمع هو وخورآه یاقی منبانې چې د جمعه کول دري او بیا لستل د دیې او جاې کول دري. استا <سطح> سینہ کې جما کول الله وی جما کار دی او استا په جبهه جاری کولم جما کار دی فیذا قرانہ فتبی قرانا کله چې مونغولول دلاره دا لولی مونږه جبریلی لولی فتبی قرانا فستم قراءته نو پښتوه کې دواد دو دی قران ته دلیستو تا اغه وخت وته وغوډه او بهتره طریقه دا رچی استاد سبق چې شاګر زده وخت کې نو دګي وداي چې هغه بطکی ته کی ته سوچي او کله د صریح په لوېلو ته سوچي نو دا هغه خبره ته ری نو رست بي اذان لاړه و ثم ان علینا بیان بیانین تمنګ باندې بیان اول د دې رستا په جواب کلا بل تهبون العاجله کلا حقا یقینا حق د چتا سوچ بلکې تاسو مینا بل قواعد د دنیا سرا دا زجر دی په محبت د دنیا باندې او دای زکه دلته د قران پر سي د محبت د دنیا ذکر کئ دا محبت د دنیا انسان د قران نه غافل <سؤال> کئ ښا دا ډېر نکار شر کاللا ایچاریم داسه ندا کاللا را دعیم راجیم ایچاری داسه ندا تا قیامت نه انکار مکوئی ولی بلکه تا نه کوئ د دنیا سره و تا ذرون او و پردوی اخیرت لرا اخیرت میر کرده ده و جو حوی یوم این زن مخونه پا دا غیر استرو تازوی الارب بی ها را خپل رب تبکتون کیوی ووجوه یوم ایزن باسراو در مخونه پداغیر ازتراو بئی تزنو ایو فالا بها فاقرا گمان بکی شگنی او بشی پدیبانی ملامت کون یا ما تاون کے آفات ناکارم عاملا دده آیت بانی مفسرینو لکنی دی ووجوه یوم ناظرا الارب چډیر مخونه فنده غی رزبانی تر و تازه وی او خپل رب تابکتن کی پدې باندې علماء ولي کلی دی چدې نه معلوم شو دیداری الہی قیامت کې بعده مومنانو د خپل رب سره دیدار کی ابن کثیر وی تراو عیانا الله په پستر ګو باندې ویني مخامخ حدیث کے رازی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تویلو د بخاری حدیث انکم ستراون ربکم عیانا یقینا تاسو زردی چوبو وینئ خپل رب پستر ګبانئ ښکارا پړاګه مدنویلی سلام په حدیثو کې دوت دیدار الهی هغه ثابت دي درانګې قران عظیم او د نور آیاتونو نام دا معلومی ابن کسیر <تصفح> لکری دی وقت ثبتا روئیت المومینین لله تعالی عز و جل فی الدار الاخیرتی فی الاحادیث السحاح ویده اللہ روئیت دا د دا پارا ثابت دے پس صحیح صحیح احادیث اکی من ترقن متوافرا دو پورا طریقونا ان دا ائمت الحدیث چه کم دا احادیث و امامان دی داری پانیس و د دینا منع چه دا او دارنگی دا دی د پک دول دا ممکن ندی دسارا او بیا په آخر کی ابن کسیر لکی و حاضر بحمد اللہ مجمعن علیه بین الصحابت والتابعین و صلف حاضر امامان دار در روئیت اتیده دارده دارده دارده دارده چه در صحابو او در تابعینو او در دی امت در صلب و در طول پر دی اجماع دارده او بیایونی کسی رد که ای پاقی خلکو چه کم خلک در دی مطلب نوې څوک چې دا, دا وایي چې الهارت بهانا رب ته وګورې نیم انتظار وکړي دا رب د سواب په انتظار وایي نو دا خبر ډېره بعیده ده د عقلنا اصل خبره ده چې رب تبغوري تزن نو ایف علی بها فاقرا تزن ګومان بکیده نفس ایو فعلا گینه چکی او بشی پدی بان فاقره ملامت کون که آفت یا ناکار معامله. کل لائی چرم دا سنده هزابا لغتی تراغیه. کل چه ورسیگی دا روح قد تراغیه مرکن تا مره تراش. داوست دا انسان د مرک حالت ذکر که. انسان چه مرکی گی دا روح رروان شده ده گتنه خونه. او پا برا بانده با رازی ده بدن ناخیر ده اوزی پا ده خلی نو کل چه ده روح ده مرهی لراشی مرکن لد وقیل من من راک او من من سکتا ده ده او ده حکایت ده ده حال ده غی قریب الموت انسان وقیل او بویلی من من راک یو مانا سوک ده دمچون که دا سړې د امه چې مړکی دې په دې سنکدان کې فصل ګوسل ګو کې چې په یو سا خبره نشي کوله چې منو یې نو توکانې وې مړکی بنشي ځکه انسان بيماري سوای نو د خبرم هم ډیره تکلیف کوي نو دې به وي چې من د دلتبې توکانې بنشي چې څنګه تیر کینوې وې بارات سوګ دې دامه چول والا مال سوك ملحی سیوراوالی، تاری سیوراوالی، چی ما بانی دم واچی، او سور تا دم په شود. پا جون چرت قرآن ولا خوال نو په پا جون چرت عالم سره دوستانه او تعلق نو ساتلی. او سو مال ملحی سیوراوالی، تاری سیوراوالی، سوک دم والا سوک راوالی چی ما بانی دم واچی۔ تا خودو قرآن دشمنوی نوسته کشی تا پزنده موناچی. یو مطلب داره. دوی پرشتی با ویشتی من رات سوگ ده چی ده ده روح با وخیجی پرشتی با تی نفرت که ده ده ده گند روح بسوکو آلی یوی یر از ما خودو اولتی رازی بل با چې از ما چیز ما چی نو بست دین دیر نفرتی نازو نولم دیر پا نفرت بانی با ده ده روح بپراولی یسی جین تا وزوان نانهو الفرا قوده با گمانو کی چه دا وقت دا جدائی زوان پا مانا دا یقین دا با یقین داگه وقت که راشی چه داوست دا جدوالی وخراغی نور چه دینو جدائی دای داگه وقت چه دینو دو پریشانهی بیر یو پریشانی د دا جدوالی دا خبل احل و عیالنا او بلا پریشانی دا رب پا دربار کې د پیشهی دا ناشنا زیلا ورطللی دل تشدید تا گورینو پریشان اری ول تا قیامت تا گور پریشان اری دو غمونه په انسان جمع شي ول تفت الصاق بالصاق راتوب شي او پنده ایده بلی پندهینا کنایہ د سختوالی نه انسان باندې تکلیف ډیر شي دردونه ډیر شي نو ده د اخپې وغه زئی یو خپل دې بلی تاو کې حضور ول اور والطفت سَاقُ بِسَاقُ دا روح بنا روزی، نطاو بشی دا یو پنده دا بلی پنده اینا دا یو مطلب دویم که نایده دا سخته اینا یو زی بشی دا یو پنده دا بلی پنده ای سران. یو سختی دا بلی سخته ای سران, سختی دا, سختی, سران. سختی, دا سختی, سران. سختی دا روح و تل دا, دا دنیا نتلل او بل تکلیف و سختی قبر که و آخیرت که یوازی جون تا دوار سختی و یوزیشی یادری مماناوال تفتی ساخ و بساخ یوزی بشی و پنده دبلی پنده سرا د دین مراد پا کپن که بدا دوار پنده یو لسکی یو جوختی کی او یوزی اکثر اکسر کتاسو خیال کردی انسان روح حوزی نو دا دواړه خپل دا غوته د سیابول سره د خپل وتړی چې د خپل کګه وږي نشي ولی چې انسان لا فقرمه کې نخپا نږدېږي برابرۍ کلچ د څه وخت تیر شي بیا چې اندام څنګه او وغښان وي بیا دا نه برابرۍ بیا تلرګي جوړ شي نو دی نه دا جامو له وتړی و چې د خپل بیا واز دا بیا نه پندي داسترګې له را پټېږ که دا را پټې نه کې دا کولا پاتې کېږي بیانه بندیان او دا خپې وله ی ځای کې داسې وچړي دد د پاه چې دا بیا کپن کې جمعمن جااس یو ځی ک دا یو خپ بیا یوپ اوپلخوا خپل به بلخوای ځکه درحڅپ تهلی چې انسان نهپ کم حالت کې ځيڅوکتونی ستا فروتی څوک پهیر فروتي چا خپې را غونړ کړي چاپې غ زی په داسې حالت ک روحځي. اچه یوخ برا غنده بلخوره ای، قرآن جاڑی، داوله دا خلق نیده که، یعنی که حالت کې دی لک پاتې شو، بنتنی ما، داغی نا پس بدا یوخ بیوخوره وانه بلخوره، دا بیا نه نیده، نوالتفت نوالت ساق و بی ساق سامت لونده، چه دا یوپنده بدا بلی سره اوزشی، الارب بک یوما ایزی نلم ساق، رب ساعت دی پا داغی وقت ورطلللللللللل اوست دیب کت واغ لیر واغ استی شید قبر تا بروان شید نو منگی خوال تخوف کو پا را روان شو اوست منگ تصفت لگی چه داغو در رفت سم معامل دا خور پرداد در انسان او نبی علیه السلام وی که چرت دانوی چه تاسو ببیا مدی نخ خواه ما با اللہ سوال کردو نو تاسو بید قبر دازاب خود دلیو چې تاسوی دلې وج دا څنګه حالت خدا حالت الله د خلکو نهفر ساې په مړیون برده شي و خلکم چې دینو د بیا مړی خو فروا نه فات د ته والله سوالله والله کینکه ذبهتهولله اوس دا خو روان دی در ر درته خو چې پهشي کامیابی د خواغې کې یوم نو وکری د خوډو غرق دی مان دصلل خبر بلا زاد بل و کانما راکب البحر بلا سفینه و ای قبر چیو سڑے بغیر د نیک عمل نلال نو مثال داس دیلکه چ سمندر تو غرزيږي او لامبو نو ورزي نو دد سړی پتسې ان کې تاسو بغیر د هلاکت نه بل سشتا آغا با او غرق شو کرا آغه سڑے بوږي چي لامبو ورزي نو لامبو نو ورزي او ای سڑے په سمندر ورزي غرق کیږي شڅکم سړی عمل نو کړو قبر ته خوشو غار کو اغه سړی به کامیابی چې دنیا کې مهنت کړو دنیا کې عمل کړو دا قبر د اعمالو صندوق دی لته ست عمل جمع کی فلا صدقه ولا صلا وزورنا نه نه تصدیق کړو د نبی صلی الله علیه وسلم او نه چرته منس کړو منځم نه کو او تصدیق هم نو کړو والله کې کا زبه وتولله لیکن د تذب کړو د قیمت او ړدو د قآ نه س ذهب ایله ه تم بیالارړ د خپلحلته ی تمتو ډېیر پهخربانې په مستی مستی بروانو اولهله کفه اولهمه اوله له کفه اولا۔ حلاکت دې ستاد پاره پس حلاکت دې بیا حلاکت دې ستاد پاره پس بیا حلاکت دې سلور زری لفظ ویل راوړ دا ولي یا خو تاکید د یا اصل کې حالات سلور دي پکه مارا شمل کې دې پاره راز امته حلاکه غیر کړ کما رضوانه چې قبر تک خسکړې نوم تباوي میدان محشر کې را پاسېږي نومه تبای رسولوم چې جهنم تدن نشو بیا ګنورم تبای نو بس دا ورځ تر بلې حلاکت سي واکي د مرګ نواله تر جهنم پورې بس بل شینشته سي وا د حلاکت او حلاکت ولی چې تا دنیا ځان لخراب خراب کړې اخرت ځان لا خراب کړو ايحسبو الانسان و بیا زجر اي ګومان کې انسان ايترا کا دواړو حالات سره لګي <سلام> چې کنه پریبا خدای شي دې په دنیا کې سودا به امر او به نه هیه الگ استاسو خیال له تبل کده حیوانات چېن امر او نه هی بد تا ت ناراضي ابا نه یا په قیامت <سلام> کې بپرې خدای شي سودا اني به حساب او کتابه تاس وبالله صاحب کتاب نه کیندا دواړو ګمانونه دې غلطه دنیا کې به حساب او کتاب زموږ به امر او نه تعالی نپري دي او قیامت کې دې به حساب نپري دي صاحب درڅر الله می په نطته من منی یوم نه و د انسان یو مطف د معنا چې غور زولله شوه رام کې بیا و ټوټ د ونی نو په خله نو جوړی کاله په سووا بربری کا ف جاله من زوجی نې ذکر اول انسان په جوړټې ګر زولې ویلله دغ نه دو جوړي نری نهو ځناله اللیسهظکه بقادرې حالله یحییل معته نه دی د غ زاتقدر واللهله پا دی بانی چی جواندی کی الموتا مڑو لرا چې دا کلووی کنا نو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام بچی داوی علیس زالکا ایند دا غزاد بقا درین قدرت والا علا ان یوحی الموتا پا دی چی جواندی کی مڑو لرا نو دا اللہ نبی بور پسیوی چ بالا سبحانہ کبلا پاک دې تعالی ریاله بشک چ تقادري تمړي ژوند دي کوله شي دوپاره نو په صورت کې اوس باده قیامت بسم الله الرحمن الرحیم حلت عل الانسان حین من الدهر لم یکن شیء مذکورا سوره الدهر مدنی سوره په نزول کې 98 پس د سوره رحمان نه او ترتیذ سورۃ النکش پاغو یایم پس د سورۃ القیامه را رب تو مناسبه سے دمخ کی سردا ده پمخ کی اس بعد د قیامت شو پاګی کی شواہد پدې کی اسبات بعد د قیامت په یو وصار یا مخ کی صورت کې د انسان د خلقت ذکر وک نو پدې کې هم د انسان د خلقت ذکر کوي یامخ کی صورت کے صداقت دو قرآن پمینس کی لا تحر ایک بھی لسانا کل تا جلبی پدی صورت کے صداقت دو قرآن بذکر کی آخر کی یامخ کے زیر و مختصر دیکی با تبصیل لی دعوت و صورت اثبات دو قیامت پی و مثال خلاصه د صورت دا صورت چرې په دې کې مثال د قیامت بیا تخویف د منکرینو ته مختصرا بیا د زیره تفصیلا او بیان کې د صفاتو د نیکانو او د هغه و وینعامات لستای کو سره بیا ترغیب د قران ته تسلید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا مسئلہ دا توحیف او زورون وزی کرکی پا محبت دا دنیا او ترغیب پاورکی الیل قرآن امتیازات دا سورت, سورت ممتاز دے پا ابتدا د خلقت دا انسان درنگی سورت ممتاز دے پا انعامات مفصوصو دا اللہ پاک پا جنتیان و بانی جنت کی صورت ممتاز دے پا د دا او صورت ممتاز دے پا ذکر دا دو چینو سل سبیل او کافو هل اطا علی الانسانی حین من الدهری لم یکن شئ ام مذکورا حل پا ماند قد پتا که سرا را غلی دے انسان باندی و وقت زمانینا نو ده او شه ذکر کړې سو په خاص نوم سره یا خدینا مراد آدم علی السلام او د شین مراده غسل ویخ کاله چې آدم سلام السلام الله پاک د شټې نه جوړته نو سلویخ کاله دا غاډان چې د قشنه بغیر روح پرتاوه سلویخ کاله با ته بیا الله پاک روح واچو نو دا غو اخيده انسان چاته پتم نه وجدا سري صرف یو دان چپ را خاورو دو ته رو اغیط اشاره دا او یا انسان نموراد تمام انسانان دے چه کل دا پیدا شوی نئی نطفی بیاوین شی بیا وقت توکل شی آغی وقت تا پوری دا دو سکرنکی روست تو بیاد دا تسکیر شروع شی جو دنیا تراشی پلانی دے او پلانی دے چا تا پا تا وجد دے با دنیا ترازی چا تا پتاوچ دیو پیدا کی گی جدا دو نم نشان نو اللہ پاک موجود کو دنیا تیرا واس حل اتا عل الانسان پتہ کی سره راغله د پې انسان یو وخت زمانینا نو د یو شیخ از ذکر شو په خاص نوم سره ان خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړه د انسان من نطفه امشاجین دا غې نطفه کړه وډه ناداری نو د زنانا نبتلیه امتحان کو مونته د باندې فجعلناه سمیا بسویرا پس ګر زولې د منګل را ورېدون کې ولېدون کې ګور غوګونه مې ورکړې سترګې مې ورکړې انا <سؤال> هدئنا هو سبيلا اما شاكران و اما کفورا من خودنا کلی ده دلاره د دین یا دلاره د خیر او د شر د دوالو یا دلاره د پیدا که دو اما یا بای ده شکر گزار و اما کفورا یا بای ده کافر ایرنا شکرا انا آتا دنا للكافرين وستخوی پی اخروی یقنان من تیار کلی دکا پیران و رپارا سلاسل زنزیرونا و او توقنا و او ارگرم شوي بل پریش شوی ان الابرار یشربون من کاسین د دی زینہ زیر ورکی ان الابرار يقينا ان كان خلق مسلمانان ابرار علماء دا سوق دي تفسير سراج المنير و ابرار الذين يؤدون يو... حق الله ويوفون بالنذر ابرار هغه خلکو تو چې د الله حقونه پورا کوي او خپل نذرونه او وعده باندي هغه چې د صبر کوي پورا والے کوي او بياس راج المنيروه چه حدیث كراغ ابرار آغا قسان دي چه اغا اجشا تزرر نرسي چه سر ظلم زياتي نكي ان الابرارا یقنا موحيدين نیکان خلق موحيدين له ان العبراار <سؤال> قین ممنان مفکې د کاپرانو ځکه رووشو دا هغې مقابلهې ممنان نیک ی شونه من کاس سکی به د دغې لا سنوډ کوډکو د شرابوونه کاسغلوې توی چې ډک ل کا مذااجوه کافوره چېبه می لا وټو ګډ داغې کافه کاپوربه د غ سره میلا شو. کانه مزاجو حقا پورا عینندایو چنارا یشرب بها عباد الله یشربو به ها چسکی با آغینا به هاینی منها داغینا عباد اللہ بندگانده اللہ یوفجرونها تبجیرا چلائی با آغینا را پچلاولو چکم پلا دیدی نو پلا ورپس داو بزی داس دو دنیا و بنی چگنی لختی با کلش لیگی و کل بسکی گی دا بخ پلا دا زیستا خوالا. یوفو نبین نظری این اکانو یوفو نبین نظری دا این عامات ولی اللہ ورکی داوست دا اکانو دا سی پتونه ودی یوفو نبین نظری چی پوروالی کو دی پا وزن نظر باندی منخ تا باندی چی کم شیبه منن واغبه بیا پورا کو اسی دا زبی خبری نوی و یخافو نیو من دویم یارا با دیره دل با دی دا عذاب دا غیر زینا کان شروه مستطوی را چی دیست تکلیب دا آغی دیر زیادتو گودا آغی شر اینی عذاب دی رو گد دی درم ویو ورکو بے خوراک لرا علا خبی مسکین و یتیم و اسیرا الله خود بر علا کا توجہ کوا ویو تیمونتو آما ورکو لب دیر دوڑی لرا خوراک لرا او دا ازا چې چودا پیسی خوار سڑے بور کی خدا ڈوڑے دیر کم خلق ورکی ویو تیمون تو آمی وی ورکی دی تو آم علا خوب بی ہی یو سڑی بانی چی که بارا راشی گیا نا نوی لس تیم دو تیم مطلب لس کنان مڑے نو دیو یہ رجی دی بسو پیسې پیسی کی دو نا یہ رجی مقبدی نا سیوا ورکو دا پیسی خیدی ورکو نکه ډوډی کار ګران وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ خُذَيْنَا مُرَادَ کپاری پیسې نه لري وره عام خوراک ويطعمون الطعام ورکو بده خوراک لرا علاه به مسکینا و یتیما و اسرا سرد منی د د خوراک سرا هی کی ب زمیر خوراک تراجه کی انی مانا دادا اغه شه ور کوي چې کم دت محبوب ده دن چې کم ددن زیاتی نو اغه جماعت شی محبوب شه لا محبوب مال پی و وا او مصرف پیو پی جنا خانه مال داران لپاره څوک پروګرامونه کوي اغه سره پروتې مم نه چوتا حاضر شي مسكين او د یتیمو د کې د خیالو ساته چې دی غریبانو د رښتنه لګي دوی او یتیمونه الطعام علاخ به رک د ا تووا عَلَى عام لره الله نَدَدَ ی سره د مننی ند د الله سره هی ظیر به الله تاج الله سر دا دا دا دا من ده نودار داغې منې پهوجه هر سر د الله دا, دا خیرات سر دا انفاق فِي سَبِيلِ الله هر سړی نشي کوالی دا غڅوکفی جر چا د الله سره محبتي اوغوی د الله دپار دریم معنا ور کوي د اطعام خوراک علاف بهي سره د ميني دد ته خوراک ور کولو سره بعض سړي کنه کله چې هغه باندې د سوک مل مارا شي او د خوراک قرباني وکي نبي ا ډیر شپه وي ومړا بسن نراباني چا پرا راغلي وخت په پولیس نن نراباني مړ چا چا و یار دیره خراب او یه را چه دا نوهی ده منا جیبه خلق دیده روڑهی پتیم که برا خلاس روز تروپسی بیا یو سی پارسه و خووهی کنا ده دا سیدی و دا سیدی بس هغه خود روڑهیم ده نو خوڑه شوه و سواب ده زوابه شوه نا نا نا دنه کانو نخ دارا چکو کمرز دی داللا پا لارا کی خوراک پچاو کی غریب خیالو ساتین پا خپل پا غیرز دیر زیاد خوشحالی وی ننه دیر زیاد سروفیارا دیر خواندهو کا ننمی داللا پا نمبان خوراک ورکڑه دا چې کم سرد سرت الله ته دا ذات می نه اغه ویننن می دا دا ده د زړسو د خوشحالي زړسو دی او خوشحالي کم چې زړسو دي شی خوشحالي چې کم سرد ته غننه نوغه باندې پاغ ورز دیر تکی په مړو ویننن ډیر خراب شو و او یوته یو تیمونه طعام ورکې دې طعام مسكين سره دې می نه ده تو آم مسکین ده ته طعام ورکولو سره مسكين تا او یتیم تا وقې دیتا ګور په معاشره کې د رڼا نور کمزورې خلک نه لإحسان چه کنه د دې غریبانانو د کمزورو خلکو خیال وساته او غیت سوې انما نوتایم کوم لوجه الله د سلورمانا سا یقینا موږ ډوډې درکوتا ستا د پارا د رضا د الله پتا غم را غلېره پتا تکلیف را غلېره زه د الله د پارا تعال ډوډې کومه په دې نشی کې نیت به مال په پدل کم بیا دکه داگه دا وست من استا دا وست دو ننشت ده چه تا دا خانانو دو دایگانی وکی نو دیست ویچی مانانا این نمانو تیمو کم نیوچه اللا یکنن منگ دوڑی درکو د تا د در ازاد اللا لا نورید و من کم جزا ام ولا شکورا پینزم نوالو منگ استاسو نس بدلا ولا شکورا و نس اینا نخواب و دا اشپگه ما نخواب یکینن منگیری گو دراب زمانگنا یو من عبوسن خمتوری را تاغیر زینه چی آغا دا دیر سختا خمتوری را دیر زیاده سختا یا عبوس مانا چی آغا دا بده خمتوری را دیر زیاده بده دا عبوس اسر کچی دا تندی را تریو کدی پایی که بدخل کو دا تندی دا سرات راوشی دا دیر خبگاننا باقع مل الله شزالي کل او په بس اسچ چه ده این قرونه که اینو ده این عاماتو گورم پس بچو ساتل دهی لرالله ده شرد ده غیر رزینام یا بچ بو ساتل دهی الله ده عذابه و ده شرد ده غیر رزینام ولقا هم دوی من عام ور بکی دهی تا مخامخ بکی دهی لرام و سرورم خائص و خوشحالی تازگی و خوشحالی درم و جزا هم به ماسو برو او پا بدلکی بور که دهی تا پا سبب دهی چه دهی سبر کرو جنتا و حریرا جنتا و ریخم جنتا بدن نشه و ریخم با استعمالی اغن دی بای متکی ای نفی حال الارائی کی تکیا و هون کی بای پده جنت کی پتختونو باندی لا یراؤ نفی حا نبوین دی پاگی که شمسا و لازم حریرا ننورا و نیخنی گرمی او نیخنی و دانیتن علیهم زلالوها او نزدیوی پا دیبانی سوری داغی، علاکه چه مخیوی چه نور بنایی، نو دلتا سنگوی چه ودانی یتن علیم زلالو حال، سوری، والتا پتا لگی چه نو دی سوری نموراد درس سوری، لکه سنگ کستاسو خیالی در سهارنا، تر نور خطو چه څنګه سوری، ندا هټوله دنیا کې بیا ای کنه نندغه سبا جنت کې دا سه سورې او دا سه خېستا خېستا واغانې ویل لکه څنګه چې سار ټیم کې لګي بلکې د دین هم دا خو دنیا دا واغه بجنت و دانیتن نزدی بی علیهم پدی زلالو ها سوری دونو داری، یا اد زلالو ها سوری داری، و زلیلت خطوفو ها او تابی شوی بی شکا ولده میو داری پتا بی که دو سرا، چی کما میو دی خوخی نابرا کتکی گیو تبی شکی، بلنام ویطاف علیہم گر ذل وشفدای باند لو خیر من فضه د سپنزارونا وا کوابن او گلاسونا آمد. كانت قواری را چیبد ششونا قواری را من فضه ششبید سپنزارونا نو الکه شیشه خودس د سپنزارونا خشیشه اصل کې پد سپنزارو کې سپنواله دي او پشیشه کې مینواله دي کم مینواله چې پشیشه کې دینه ده پسپینو کې او سرو کې او کم سپینوالی سپین او سروالی چې سپینو او سروو کې د ناغشې شکه نه نو دا بس سپینوالې کې د سپین زر او دا به مينوالې کې د آسیوله کې شیشه زکه دوړه راوړل قواری را شې وي مين فزوا د زرونه قد قدروها تقديره برابر کړی به دلاره دې ګرځون خپل برابر اول سره داریو جن تیر پار په بل ویلو هي <تصفح> بنی لکه به چې ګڼ کسان ورو جماعتي کې ناشتی و یو ګلاس او ختګي شوي کانا دا یو اسکیو بلو تغریب چې اوس به دې کله خپلتی کول لري کوي لوخی بلگ نئی یا با دسم نئی لکه یو زی که خیراتی که نویسه کسان که نئی یو سرازی یو امام اخی که بلو امام اخی داسی با نئی آرس کڑی در پار بار مستقل زی مستقل خوراکس کات لوخی ارسه برا بنی و یو سقونا فی هاس کولی بشی بدیوان پدی که اصنگی لاسون دک دک دا شرابونا کان مزاجو حازن جبیلا چیو گردون دا اغیزن ڈعیناً دازن جبیرم یو چینا را فیها پده جنت کی تو سمما سل سبیلا چی یو مانے دارا چی داغینم چنینم سل سبیل دویم ڈعیناً فیها تو سمما و دویم عیناً د یوتین ذا فيها پد جنت کی تو سما جنم میم دا غن جبیل دے سلسبیلن الیها راز کلام شو سل سبیلن الیها سوا لوک دالانا دلاری اگیتا یالا دمون تناسیب کا یالا دمون تراکا بےمانه بتاسی او پی و یتوف علیہم و الدان با با دای دای پا دی بانده پا دی اینده دی پا خدمت که بگرزی ویلدان و نوجوانان علکان مخلدون چی اغبا میشد فارالکانی بوداگان کی گی بنا هزارا ای تا هم کل چی تووینی دی لرا حسب تا هم مطلع لعن منصورا تبا گمان که پا غیبانده دمال غل رو ورو شو اغه نو جوانان خادمان چې ته ګوري او د جنت کې منډه را منډه ستاسو په خدمت کې وي ته ملغله لري منډه وي دا سره قدم ملغله رو بخښتای دا غد الله اس هر شي بیا صلی الله علیه ورا کوي او چې غندو نو یو شې بیا مزه نكي چې خشې دې او چې خیرن کا زید لراوړي نو سړې وي چې دا په پلاس کې راغستې نو سړې نه وي چې ژوفه خلا کې زمادي ځای با و ای زارا ای تا سمما کلچی تووینی دا غزیرا ای تا نعیمن ملکن کبیراو بادشایی لیا لوووویا بادشایی بی اری او جنتی بزان لزان لبادشایی عالی اهم سیاب و سندسین دا پاس دا دی جنتیانو بجامی دا نرو ریخمونا خضرون دشنونا و ایس قبر کناو غط ریخم لان دی بی غٹ لی خمیو دا پاسا با نریخ ون با کئی دنیا کې بی بند ارتبی جامعی ٹھولی دا دیوی وحلق زوارات او تواچولې شي کاليبه تواچولې شي اسا ويرات را مين فيز ده سپینو زرونا سپینو زرو بانګړي وي ما تا تمشک ویلي دي درې قسمه بانګړي وي دمال غالو روبيال د سترو زرو بیال او د سپینو زرو بیال کله یو ذکر کوي او کله بل وسقاهم ربهم شرابا طهور الله دایل اسم انعام سکيبه پدای با باندې رب د دا دای شرابا طهور شراب پاکه انکی چیز قسم ګن بابا کې پاک او بل شی به په پکیږي وسقاہم ربہم شرابا طهورا سکی با پدی بانی رب ددی دا شراب پاک ان نها دا کان لکم جزا یقینا دا وستاسو دا پار بدلا و کان سایو کم مشکورا دنیا گریزان کڑاولیو که نا او استاسو کشش و عمل منظور و مقبول دا اللہ پا درکی اینا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا یقینا منگ نازل کڑی دی پتا اوس سربتی دا ما سبا قصر سدی این عامات ذکر شو استرغی بیلی قران دی قیامت د قیامت حالات ذکر شو انعامات ذکر شو, شو. اوس دا تفصيلات به کوم ځنه حاصلېږي د قران نه او د قیامت و را زندگی با پسخ استکی گی دا قرآن پا تعلیمات و عمل نزده کوئی اینا هادا خا نه نهلو نزلنا لیکل قرآن تنزیلا یقینا مغرا لگل په پتا قرآن پرا لگلو سرا سور کوا د حکم دا رب ساد پارا رب پیسالی سا سور کوا رب بخبالی پیسالی پخبالا کئی ولا تو تو ایمین هم تابداری مکوا دا دینا من او کفورا د گنانگارو یا دا او پمانه دوو که دو گونانگار او ناشوکرا وزو کوریس مرب بکا بکرتم و اسویلا یادو نوم در رب سبا او بیگا سبا او بیگا در رب نوم یادو موند کوا سبا که در سبا شو او اسویلا که در مستخیل نباد در مزیگر موند شو در مدسش شو نمازی گر او ماص پرخین شو زوال نبا دی کنه و من اللیل او دش پہ قصد له سجدہ کو دی اللہ تا دی نما خام ما سوتن و سبح لیلا طویلا او تسبیح و ادا اللہ او دش پا دی نما تہجد شو گور تہجدو تم پک پاسے گو پنزټے منظم کوا جہ اللہ دی داخرت زندگی جوړه کی إنها أولئي وحبون العاجلة زجر قمحبت دو دنیا يقينن دا كسان مينة كي دو دنیا سر و قريدية وراءهم مخي دو ديتا يومن سطيلاغ و رزدرانا چي غد قيامت رزده نهنو خلقنا هم منگ پیدا کردی دي لرا وشددنا أسراهم او مزبوط کردی منگا أسراهم لده بندونام اصرا هم دادی بنیاد، نا هنو شددنا منګه منگ چی دینم پیدا کری دی دی لرا، و شددنا اصرا هم، و مزبوط کری دی منگ بندو د دا یو یو اندام، دامی ولدا سو مزبوط جوڑ کردی ری، اللہ ور بر، گور کستاس و خیالی، دا جونو یو بر سر اللہ ور وستی دی، یو ور میکردی و بر سر لگی دلی دی، سنگ سلکتی، داستی زرف نو نوزی زرف آسانه نوز، دیو بل نجودا کی دام دا اللہ دا قدرتی و عظیم نخدا پا طول بدن که نیو میشتا نیچی کم دینو پکی یو بل سششتا او یو اردو که دا بل اردو که سر داستی دی چی لگیم نا این دا چی داستی که دی دا بخوڑ لیکی دا بندون با طول دن نا خراب دی زکر دا استعمالی گی پا داستی و قدرت اللہ جود کری دی چدا زواما شوموالی نظر بودا والی پرستا جوڑونا کار کیو دا کار نپری ہاں اللہ بیماری رولہ او چتا خبر خلقدا سے مضبوط او پاخا لادا بندونا ور وستری وشددنا أسرهم مزبوط کھڑی دیمنګا بندونه دتای یا جوړښت دتای و اذا شئنا کل چمنګو غواړو بدلنا امثالهم تبدیلا بدل کې ورا ولوم پشان دتای په بدلو په بدل راوستو سره یا خدا مانا دا چه دوباره بی بیارا جوندی کو او یا دا مانه دا چه منگو گوارو نمانگ برده دا شکلو نوران کو نور شکلو نبولور کو دا حیواناتو شکلو نبولور داوان دا شهريب شخ.. ولا بدلې کله چې وګړو موږ بدل وکومنګ امثالهم هم شکلونه د دې تبديل په بدلولو سره اویادا معنا دا کله چې موږ وګړو د دې هلاکت نو د بهالکو بدلنا امثالهم تبديل نو بدل کې برابر ومن په شان د په بدل کراو ستو سره سمانا دا خلق بغیر کو نور به پیدا الله چې وګړو نو قادر خودې این ها دیهی تذکره بیا ترغیب قرآن تا یقیناً دا صورت چی ریا دا قرآن یو نصیحات دی چا چی خوخی نودینی سپل <سؤال> رب تصبیلن لارا ما و ما تشاؤنا نخو خوائی تاسو یو شی مگر دا چی او غاڑی الله یقیناً اللہ دی پو یو حکمت والا دن نکی چالر چی او غاڑی پخپل رحمت کی چی جنت دی و زالمین اعود دلو مذابن علیم او زالمان چی دینو تیار کردی اللہ الله فارا عذابن الیم عذاب درناک نو په صورت کې داوا وس اثبات د قیامت په مثال او انعامات ذکر کول د جنتیان وراره بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرف فالعاصفات عصفا سوره المرسلات مکی سوره ده په نظول کې 3تم نامبر دی پس د صورتې هوز نه نازل دی او ترتیب د صورتو کې و او ییم نمبر صورت صورتې پس د صورتتهار رابط او منابتې د مخکې سرداد دی په مخکې صورت کې مخ اثبات د قیمتو په یو مثال په کې شواهدي کره فارریزی کرکي. یا مخد کی صورت کې ذکر او د منکرینو مختصرا په دغه کې د اړې افعال کثیره تبہ از ذکر کړي یا مخد د متقینو لس انعاماتو په دغه کې د منکرینو د پار لس عذابونو او سزاګانو ذکر کړي یا مخد کی صورت کے مسئلہ و د قیامت بغیر دلائل لو دلتپ کے دلائل عقلی ذکر کی داوود صورت اثبات د قیامت پیشواہد و دلائل قیامت ثابتی فقہ شہادتن و دلائل ذکر خلاص کی خلاصہ صورت صورت اول پنج شواہد پدے ذکر کی پیش باد د قیامت کرو ما اتا بیا سلور حالات و ذکر کی مخد د قیامت درات لو بیا توحید په دنیوی منکرین اوتہ او بیا درې دلائل عقلیا په اسبات د قیامت بیا توحید په اخروی او بیا زړه بیا زورنا مشرکین اوتہ او په اخر بیا زجر به شرک او زجر به اعراض القرآن امتیازات د صورت صورت ممتاز د پزیکره د شواهد په اسباد د قیامت صورت ممتاز د پزیکر د لفظ زویل په دې صورت کې بل لستره ته لفظ زویل راځي او دا د هر یو کست په جدا جدا طریقې سره استعمال نه تکرار نه او د رنګي صورت ممتاز د په بیان د هغه hebat حالت د جهنم دور والمرسلات غرفا یومانا شاہید دی اغا واغانی لیگل شوی غرفا پا نرمی سرار چی پا اواغانی یا او پا مزا مزارا وانی طولو نموراد اواغانی کر فلعا صفات حصفا شاہید دی اغا اواغانی ما تاون کی اریو شیلارا پا ما سختی, سختی کوي و الناشرات نشر شاهد غواگان خورون کې وريا زولرا خوراولو سره فالفاریقات ذکر شاهد غواک وغ... ا فالفاریقات فرقا شاهد غواگان جدا جدا کولونکې په جدا جدا کول سره وريا زولرا وی تخت یو خوابل خو دوی ممانای، والمرسلاتی غرفا، مرسلات نا مراد ملائک، شاہید دی آغا ملائکی لے گلے شوی پا نرمائی، چھ مومنانو سر نرمی کی، سختی ور سره نکی، فلعا سفات عصفا شاہید دی آغا پرشتی، سختی کا ان سره کابیرانو سر، فسختی کولو سر، وَنَاشِرَاتِ نَشْرًا شَهِدَ اَغَ فَرِشْتِي خَرَوْن كِ دَ اَلا حُكْمُ نَ لَ ولو پُ فرقا وَلُو فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا شَهِدَ اَغَ فَرِشْتِي جُدَا جُدَا كَرَوْن كِ حَق وَ بَاطِلَ لَ رَ پُ جُدَا جُدَا كَاوَلُو سَرَا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا شَهِدَ اَغَ فَرِشْتِي رَاوْدُن كِ وَحْيَ لَ رَ شاہید دی اغا پریشتی وما شاہید دی اغا نفسونا دا پیغمبرانو او د عالمانو چی اغا دی سشلی گلی شوی فامر بی المعروف و نحین المنکر فلعا صفات عصفا شاہید اغا پیغمبران او اغا حق پرس حلک چه ماتا اون کی دلائل و دباطل پرست لرا پا ماتا ولو سرا وناشرات ناشرات شاہید دیاغن بیا خورا اون کی دللا حکم نو لرا پا خورا ولو فالفارقات فرقا شاہید دیاغ پیغمبران جدا جدا که اون حق او باطل لره پا جدا جدا که ولو سرا فالملقیات زکرا شاہید دی را اون کی وحی لرا او یا ایاتون لو آیا قران ته مراد کاږي کبه ناټولې معناګاني صحیح غزران او نزران دا پار دا غزر ختم اولو دا د دا یراولو انما تو عدو نلواته دا جواب قسمت یا چنن اغا چه تاو سرواده کولیشی چه قیامت دی خام خواقی کی دون کریم فا ایزان نجوم و تمیست پس کل چه سطوری بینورشی خلشی دا حالات دید قیامت راتلون مخییو دویم و ایزا سماو فورجاد کل چه اسمان لرک رشی درم و ایزال ف کله چې غونهواو زوای ویزر شيڅلو ای زروستلو او کېار او کله چې پ غمبران جمګی شي ل أي یو من او جلاتلات د کمې عظویې ورې دپاره غې رتو شوريیو من فصلې دپاره دا غیرځې د ان او جلت یو منف. وما اادرا کم یومل فصلې سشي پوې که تع ل را چې ص د د پصلې وررض د جداه ایلو یو مزل لل دا تک به پهې لله راځي. اریو سرزان لزان لږی تکرار بنای ښا ګوراوتا ویل یوم ای ذل للمکذبین خلاقت دی پدغه ورزبان دی للمکذبین د پارا د تکذیب کوونکو مکذبین دلته مراد څو دی لکه چې دا یوم الفصل نه دې تکذیب کوي من نه ل اووللينا ندي حاله کړي منګړوم بنو لره ثم ندبي عغومخرين آخرین بیا ندي ور پس کړي ولی منګه روست نو لرهدي ش کهذ نفو بالمجرمين دا تشانانه کار کو منکو مجرمانو ووي او عزل المقذبين حال قددي په دغیر را دپاره د تذب کوونکو چې دا حالکت نهني مخک قیمت نه حلا ده. ال ن خللو کو میں ما مهمین نئ پیدا کړلی من کاسو د غیوبو کم زورو ناچ نطفاده فج اللله و فيصارې مقین پسې ساه کڑي د منږ دی نوت پلاهپه ہم مبوط کې الله قادرې فقدر نا پس منگه اندازه کرده فنیم القادرون پس خاندازه کون که یو منگه ویلون یوم این زلن المکذبین حلاکت دی پا دغیر از دپار دا, دا تکزیب دا چده اندازه نمانی یا دا خلقت نمانی علم نجالی الاروزا کیفاتا اید دا بل دلیلی اخوی اید ندگر زولی منگ از مکا کیفاتا کافی پورا امواتا و احیاء احیاء و امواتا دا پارا دا جوندو دمڑو علا کدل تاو گوری پا قسم مخلوق ده او د از مکا د پاره کافی ده یو احیاء او دویم امواتا نو چې دا ټول دي ژوند دي امواتن په کې کم دي ماته وای خو معلومه شوه چې سبا ژوند دي او سبا صحیح مړی چې ته مړی وي ګور تا او تمړوي د دنیا په اعتبار غمړدي هغه تک ژوند دی نو دا تحریف دي تو قران او دا حدیثونه هغه ژوند دي نو هغه ژوند دې جننه بدللی اغه د برزخ ژوندګی دا اغه د دنیا نشي کېره دنیا کې څوک مړ دی او څوک ژوند دی او علماو لیکلي دي دا احیا چی دین نو دا د زمکه د پاسه ګرځي او اموات اغه چی اغه د زمکه دلان دي ته وګورئ چې د زمکه نه لاندې کینو داږي چې ساتي ورتلی نو بس ده ته مړ وایو د ته ژوندې موای آ چې قران وې چې موږ ورته ووایان او اغه مطلب داده چې د برزخ په اعتبار ته جنت کې داغي روح نه ژوند لري او اغه له د جنت ریسکونه ملاويږي دعام موږ په شان هم لري چې دنیا په اعتبار اغه موږ د هغه شهیدو مرده ولزکه خلق خې زکه خدا هغه څخه دتې شي په نکاح خلق اخلي زکه خدا هغه مال وارثان په خپل <سؤال> منځ کې تقسیموي الم ناجا علی الاروزا کفاتا اینا دا گرزا و لی منگا از مکا کفاتا پورا کافی احیاء و امواتا مدارک وائی ال احیاء و علی زهرها وال امواتو فی بطنها وی دا جوندی د مکی دا او د و دا مڑی چه دینو لاندی پکی دا پنشی چه دا دا پنشو دا که دریم دلیل. دلیل و جعلنا فی ها رواسیا گر په دی کې پا دیکی غرونا پا دیز منگا که شامی خاتین دنگ دنگ دنگ و ما انفوراتا او سکو منگا پا تاسوبانی و بخوگی یا تندما تاون کی ویلو یوم ای زنی المکذبی دا سلورم حلاکت دی پا دا غیراز د پارا دا تکزیب کون کو چی دا دلائل نبنی ان تولقو اووبولېش د کپران ہوتا لار شه الاما <سؤال> کنتم به تو کذيبون اغه ستا چويتا سوچتا سوا غیر ته نسبد تروغ کو جهنم للار شه ورتا ان تولقو الی ذلنزیسلا ذیسلا س شعاب لار شه اغه سوريتا چې اغه ګوره د ور سورې سورې لار شه اغیس سوری تازی سلاسی شعاب چه خاونده ده دری سانگو ده دری تشمه شغلو و لنبو لازوالیلین چه نبیخ ولا یغنی من اللحب و نبدپک و لکی دلنبو تا سورے بھیا خنی زان لا مشکلی لگی بے تریخی اسورے بے گرمی تو اور نہ بمڈیے گرمی اونا بخال ایک بچکے دے لام بو نا ان نہ ہا یقین انداز جہنم چرے دا اور ترمی بے شارارن ولی بادہ بسرو لارا کل قصر پشان بنگلو بسرے پی جانے سرواٹ کا دا ور چې کله ختیځی کنا نو د یو ډس ټاک په توازن کې او دینه داس دونه دونه غونه دا سروټ کې چې دینو توپ و او چې کله داس نری خشا کې کنا واغس فځه نو دا غینه داس نری نری سيزونه په بار زيروان نو دا د پڅو کو تبصرې وې چې نری جگټینو سروټ کښې داس ټوک کې ته اغاز ته لاړ شي نو زرا ته کس ناشتی کنا خاص کر دا ډاډه چې خلق کچی اغه ذکر دی خپاتلې یار چې تغړډي ګونه باندې کړې واغې تناستې کنا نو بیا د دې سروټ کو مروټ کو پته لګي نه صافې او دځو کینو هغه سروټ را ورغړي نو دا بد سروټ کې او دا بسري چې الوزي نو دا بلګره دنیا د ور نه چې دومره غوني سروټ کده یا نره غوني تلې دا سپاوا لاړو مرشو د دې دا بسره او سروټ کبه دوم رہی لکه یو لوی پنګل چر اورغړي ترمي بشارین کل قص او دا په دسنی چې یویو سرواټ کو را ورځې د داسې روانی کا هو جمالهتون سفرون چې دا خان زیړه پو شو دا خان ک تاس تماشا شي د یو بل پسې داسې روانی روان او پلین اومالک نی ولی او د دا نور ی بل پسې تړلی او ټول داسې روان. نو دا سر وټې په داسې په نمبروار غبار یو بل پسې به روان. دا کنایه دا دا شدت دا اورنا، دا سخوالی دا اورنا، چه دا سروٹ کی باولی لگه د بنگلو، او دا زیادی زکوی چه اور زیادی که نا، دا سروٹ کو با زیاد رنگ که نا، یا که انا ہو جی مالتون سفرون، گویا چه دا غا رسی دی دا تاڑلو دا کشتو یو گور آمی رسی دی، واپی خلق تری گڑا و میخا بیزی دا پی او عامه یا غانی فکر نو هغه د خپل حال مناسبی یو قسم رسېری چې هغه باندې کیشتې تللې کیږي نو هغه غټه غټه رسېری مضبوطی مضبوطی لکه د لاس غټه غټه نو دا بیا تمثیل ده د هغه فوګدوالي چې وګدګد بصری په غرزې لکه تبه وې چې دا د کیښتو هغه پړې دي غټګد خ ویل یوم ایذل المكذبین هلاکت دی خدا ولما نہ مشور الجمالۃ صفرن او خان زرد ویل یوم ایذل المكذبین هلاکت دی په دا غرض د تکذیب کوونکو د پاره چې اغه دا عذاب ګورنه مانی ها ذا یوم لا ینتقون دا غرض د چې دیبا خبر نشکواله دلته وی خبر کولی او مخ خو خبرې بیکولې وران ذکر کړې وې دروې تپوس بته کوي او د واغد نو اصل کې حالات به دی بازي وخت کې خو به هیڅ خبره نشي کولای بازي وخت کې بیکولې شي یو دیم خبرې وکي خو خبرو کې به پیدا نه شي د دې لپاره کې پیدا مېلا شي د دې د پیدې خبرې باندې شي کولای ځکه چې دا پیدې خارې نه کړې نو ولا يؤذن لهم اون باجازت كه ولي شديدا فيعتذرون چه دي عذرون پیش كي زك شريعي عذر اشتدنا او دا باطل عذر نو الله منينو ريالريو شريعي عذر ليك مثال فتور يو سڑے دے چاغا فرض من لرا ندی مسخ فرض دي خو لي چ غریب دا سے پروت دے چ کٹ کیم بلکی نيو پاس نو بسنگراش اس دے یو سره دې چې هغه په دلارو قصو کې اوډي او راوډي موږ لناراز یو نو دې په اوسو زر پېش کیزا کده وی الله پاکه بس دا کار میکو دا کار میکونې دا چلی؟ نه نو د حق شان د دې کا پیرانو په تب اجازه د عذر زکه الله نور کی شي شرعي عذر د دین او او دانو روزونه الله قبلایږي د کیسه پیدا نشته کوایلو یا مايزل للمقدذبين حالقددي په دغیر د پااره د دروج کوونکو ددي بیان د پااره چې دا بایان نامني هذا یمل و بیویلیشی دیتا چی دار از داد دا جو داوالی جمعناکم والاولین جمع کری منگتا سومرون بنو پخوانو لرا طول و میدان محشر کې جمعی فا این کان لکم قیدن فا کی دون کیستا سو دا پارا چل اخلاساولو نزان لچلو قیز ما مقابل کی ویلو یوم ایزن للمکذیبین حلاکت دی پتا غیرز تکزیب کون کود پارا دا جمع کیدل نمینی ان الملتقین ازر ان لل ان الملتقین یقدر الملتقین فی ذلال و عیون دیوی باغی سور او پچینوک و فواکه هاو پم اوکه ممما داغینا چه دهی خوخهی چه کمی دهی خوخهی کلو خوره وش ربوس که حنیان مبارک دیشی تاسو ده پارا بی ما کن تون تعملون یا حنیان مانا پا خوشحالی بسابب داغې چه تاسوه چه کم عملونم کول این نا کذالک نجزیل محسینین من داغ رنگی بدلور که خیست تعمل کهون که تا حلاکت دی په داغیر از د پارا د در رو جن کهون که ده دیو تی اجر جرونه نمانی. بیا زجر مشرکی نو او خورای او ساکواله غونه غنکی هنکم مجرمون یقینا تا سوی مجرمان حلاکت دی پا دغیرز د پارد درو جنکون کو دیو رازی لران وی دا تیل لهم ارکاو لای ارکاوون کل چیویلی شدی تا ارکاو رکوع ک یلہ تاجز یوتے اللہ تنو د عاجزین ک رکو ن د ت مراد تواضع د عاجزی دا یاد رکو ن مراد مونز دے کلہ چور توویل شی مونز ک ہدیموز نہ ک حلاکت دی فد غیرز د فارہ د تکذیب کو ان کو چھغید عوام ر نواہید من اللزلی د توویل یوم یزلل مکذبین قرہ ک فبے ای حدیثن بعدہ یؤمنون الله اکبر فکه ما یو خبره باندې پس ته دی قران نه ایمان بارا وړي دا دومره عظیم کتاب خلاصې دو کې ده چپ دی او ای سره ایمان را نګړي پدی پوی نشي نو بل کتاب کتاب دې چپاغي بده ایمان را وړي هغه بده لا جرو ورکي فب اي حدیث سين پس فكما یو خبره هو پس ته نه بده ایمان را وړي نه دې نه پس واړو بل خبره د اسمان ناراضينا اخري وحي تا ده د دیو اجازه حدیث کراځي چې څوک دا آیت دوی نو اخر کې دی وی اامننا بالله وبما ما الله مونږ ایمان راوړل دی په الله او په هغه چې نازل کړی دی الله بس زمونږ د الله او د الله په کتاب ایمان دی بلې خبرې ته زمونږ ضرورت نشته اسباه د قیامت شو شوبيش واحد او دارانګي بدلائل أو, أو, أو, او انعامات ذکر پر دنه کانو خلقو دپارا او عذابونو دنا پرمانو دپارا بسم الله الرحمن الرحیم اما يتسائلون عن النبی العظیم الذي هم فيه مختلفون سورت النبا مکی صورت ده په نزول کې 80 ایتایم نمبر ده پښتو سورت المعارج نازل ده او ترتیب د سورۃ نک اٹ او یایم پس د صورت المرسلات خرابته او مناسبت د دې سورۃ د مخ کی سورۃ سره په غنو جو حا ته ده یو دا چې په مخ کی سورۃ کې شواهدو په اثبات د قیامت ندی سورۃ کې زواجر دي منکرینو د قیامت ته مخ کی سورۃ کې د قیامت یو یوم سش یوم الفصل یو منفصل ذکرات دانم ذکر شو قاعده دا دا چې فصل ویلې کی کی جدائی تا او جدائی مخ کی غواړي څه اشتراک چې خلق شریف نو بیا جدایش کنه یو شی شریف نو نبیه بیا بل کی نو په دې صورت کې لث اغه انعامات دا الله ذکر کوي شپای کې تول خلق شریف او غډ وړو او به ترسته وځي کې ان قیامت کے صورت کے دلائل <تصال> عقلی و مختصران پیس بات دا قیامت پدیک با تبصیلن جی کر گئی اللہو اللہ دعوی دا سورت زورن منکرینو دا قیامت تا او یا دعوی دا سورت اونا پی دا شفاعت تحری و درشک باکر کرا شید خلاصه د صورت په صورت کې زورنا ده منکرینو د قیامت ته او ذکر د الله سو انعاماتو چې دا دالایل دي د قیامت د اثبات بیا تخویف او اخروی ده او زیره ده تفصیلا نفی په اخر کې د شفاعت قہری او بیا تخویف او اخروی امتیازات د صورت صورت ممتاز ده پر عام الست د انعاماتو چې غریب او مالدار ته گیوه شانه او صورت منتاز ده په بشارت مخصوصا او دارنگی پا تمانید دا که اپر یالی تنی کنتو ترابا که اپر بوئی کاس چه ملوه او خاور شوي و بیا اللہ جو اندیکر نوه نو دا بڑی رخوا ارمان بکی خدا کله کلکیگی عما یتساءلون عنی نبا العظیم عمّا يتساءلون اصل که دا عمّا اصل که دا عمّا دسته پا بارا که دا تپوسقی تخبیب دا وجه نا بیارستو علیب حضب شوئے دنو عمّا شو او دا استبحامی ده عمّا يتساءلون اصل که دا ستا پا بارا که دا تپوسقی دا تپوس که اونکی سوک دی زمیر چا تراجی دی نو یو قول داده دا چه دا تپوس که اونکی چیونو دا مشرکان او در دی تپوس دا پا تریکی دا, دا استحزا و دا توک وقت بی خرابو نبیل سلام یا در تپوس که اونکی مسلمانان او در دی تپوس لیفت تصبوتو چه مضبطوال مزبوطو حسین اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ دصف بارک دې تاسو کئ ان نبأل عظیم تاسو کئ په بارد هغه خبر لوي کې نبأ عظیم یا هو او یا قیامت او یا حکم د نبی علی السلام چون کې مونږ یو سورته چې بعد د قیامت دې نو خدای دې مراد د قیامت شي الذي اغى هم فيه مختلفون چودې پایکې چې اختلاف کوونکو قیامت کې هم دخل په اختلاف کوکانا چا ويشتاو چا وي نشتا چا صرف په روح برا پرته کېږي او چا وي جسم باندې پرته کېږي کلله سالمون دا د بپتو د ممنان اختلاپات ممنانو په اختلاپ نه کلله چریاسې په کاروه د اختلاپ نو پکار کار. سالمون زر د چېی بپه شي س کلله سووف تعالمون مکارې ک بیا ه چری داې په کاروه زرې چېی بپهشي تا کیدې مکارر او یا دادا اول کی مراد کافر او دویم کی مراد مومنان چردا سیندا زرد چکو بشی دا کافر پاک بد دست فل تکذیب باندي بیا چردا سیندا زرد چکو یا بشی دا مومن په اجر او ثواب د خپل ایمان باندي تکرار نشو اعلام نا جالی <سؤال> الارضا می حادا د ده دیز این چې غریب و مالدار مومن او کا پر طول تی پیدی یو اول دار اینا ده گرز اولی منگ از مکا پارش چه دینا طول خلق پیدار اختی که پر ام پا دیز مکا او و مومن ام غریب و مالدار اختی دوی دویم والجی بالا او تادا او غرونچ دینو می خونا دریم و خلقنا کم ازواجا او پیدا کری منگتا سو ازواجا کسما قسم جوڑی ازواجا کسما قسم جوڑی کینی ڈالی ڈالی سوگ نارینا سوگ زنانا چو خیسته سو بدرنگ و جعلنا نومکم خو اصانه مانا و خلقنا کم از واجه پیدا کری منگ تاسو جوڑا جوڑا و جعلنا نومکم سو باتا سلورم دلی گر زولی دی من خوبستاسو راحت د بدنستاسو و جعلنا اللیل لباسا گر زولی دا منگ شفا لباسا پردار و جعلنا النهار معاشا گر زولی دا منگ راز دپارد دوباره پورتا گیدو و بانی نافو سبعن شدادا گرز پیدا کردی د منگ دا پاس استاسونا و مضبوط مضبوط اسمانونا الله برد اتم و جعلنا سی راجان و حاجان گرز ولی دا منگ دی و انزلنا نهم هم را و رو منگ بر من الموسیرات دا وری ازونا ما انسجاجا او با را بی دونکی دیری وری دونکی لنخری جبیهی حبا و نباتا د د پاره چې را اوباسون په د باراناندې او ضپشن شنکی و نفا په او باغونه ګور ګورګور ان نه یو مفصل لکانوي ته اوس تههوی په آخروي یا کې نه نرضده پصللی او وررض دی دا ل یونه کې اې او سړی شریفو مالدار غریب مسلمان کا پیر نری نه ځناانه ټول اوس جدای بر راې قیمتې بیا یا ک نهرض د پصلی چې دا یا د جدای چې د نوته دا, دا په وختو قرارله پ یو میونه ف خوب پېصورورې په کمه چې پوک بهوالی شي په شپلی کې فته اتونه افواجه پس راستی به تاسو دلی للی و فوتې حتې سما فکانت فک... وابا او کولا بشي اسممان نوشیبه دا دروا درواې دیر چاودونه بهپک را شي ځې په ځ بره اووشېږې د در دروازه دروازه بختارري. وسوره تلجیبال اووا بلو زوای شي غرونا فکان نه سربه نوشی ب دا پهشانده ش غالل دا دنیاته چې ګورې نوچته ببدله اوچت ځای پهنظر نه رای یو هوا اور میدان ب غرو مرروونه به ختم شي. نو چی گوری نو تا تا بدا سپینش شگی پڑک پوی دا سی تبوی دا غلطا دا سده سراب شگی ده اینا جهنم کانت میرسوا یقینا جهنم چی ده نو دا دا مورچا لیتواغین دا پارد سرکشو ما آبا زید ورگر زیدو ده لابی سین فیها اخ قابا وخب تیر دی پایی که دیر زمانا لا یزو قون نبسکی دی فیها پده جهنم کې یا پده میدان د حشر کې په دې جهنم کې بردن خوشالي يا خواله ولا شراب او نسکل دمازي الا حميما مگر غرغر می او په بیو غصاقه او ویني زوي بي با جزاء او وفا کا د بدل د پورا ان هم كانوا لا يرجون حسابا دا ولي یقینا دوی چې اقديان الله رل د ایساب کتاب اغه نه نه ريدل او کذبوا بیااتنا او نسبت نسبد دروغ کلو زمنګ يا تونتا په نسبد روغو کلو وکل شیئن اصویناهو کتابا او هر یو شیرا غیر کړه د مونږه غغالرا خپل په کتاب کې پلي کلو کې یعنی عمل نامه کې مولر اوس تیری فزوکو الا بو یو سکه یا ز پس نه زیات مونږه تاسو لرا مگر عذاب نور نور به سوا کیږي کمیدل په په کې نه یی اوس لس انعامات د متقیانو لس زګانی د کافرو ذکر کړی اوس لس انعامات اوسکه ان للمتقین مفازا یکی د متقیان و دپارا مفازازی ده کامیابی بی چی جنت دیازی ده سیر بی حدا ایقا دویم باغی چی بی و آنا با اونگور بی درم سلورم و کواعی پیغلی بی پینزم اترا با امزولی بی ده دی جنتیان و سران شپگم و کاسن گیلاسون بی دک ده شراب دی حاقا دک دک ده شراب و لا يسمعون فيها وم لدی پدې جنت کې لغوان به پدې خبره اتم ولا کذابون چ دې نو درو جن کوونکی خبره یاد ورو جزایم می رب کا دا بدل دا ترپ دربستان نهم عطوان ورک برده این عام ده حسابن کورا دای لسم. ربی سماواتی چه رب دا سمانونو والاروزیو دزمکی ده وما بینه مر رخمان او داغی چه ده دا دی پده دوالو پمینس که ده میره بان بادشا لایم لیکو نمینو خطوابا طاقت بن لری او وست بن لری دا خلق دا اللہ سر دا خبرو کولو دی چه با دا خبرو وست يوم يقوم الروح والملائكة وصفة فكما رزباني چه با حدري جبريل علیه السلام روحنا مراد جبريل او نور پرشته سب پر سب بانده لا يتكلمون خبر بنشي كوالي اسو إلا من عزينا له الرحمن مگر آغا صوب چه اجازتو كي آغد پارا مهربان بادشا وقال صوابا او ويلي آغا حق خبرا كلي مر توحيدا يعني اسو بشه پارس نكي کی چلا وته ته سفارش او چاد چاتوباله اجازهت کی چغم وحیدی او چاله به کی چغم وحیدی حق خبر ویلي ذلک الیوم الحق کا فلت پار سفارش بنے زالیک کل یوم الحق خودا رزد حقا فمن شا آبا دا چاچ خوخه اتخادا ایلار بیهی ما آبا و دینی چی دا اخپل رب خزید ورگرزی دو هننا انزر ناکو ما زابن قریبا یقینن منگ یارو تاسو دا عذاب نیز دینا چه دا قیامت رزده یومین زرول مرعو پا کمر چه گوری با انسان ما قد دمت یادا که نیک انسان یو کبت اغی گوناونو تاغی اعمالو تا چه مخی کری دید چونکه زیات تر اعمال پلاسو کیږي نو ځکه یاده کیږي یعنی کپارلا اندا مې کړی هغه وګوري ويقول الكافر وي وكافر يا ليتنی كنت ترابا غای افسوسه مالرا کاش شوه زخاورا يا ليتنی كنت ترابا د دې دوه مطلب دی یو خدا خدادا چې دنیا کې زخاورې وي یعنی بالکل چې دنه پیدا شوه نه وي لسره دنیا ته نو اللہ موجود, موجود کرده نره او یاد ویم دا, دا،, دا، دنیا تراغله وی او دنیا که می جون تیر کرده و نا چه کل مر شوی وما او قبر که خاخ کرده و مکنه نا چه دا بدن می خاور شوی وی چه بس مقه خاور را پاته او دوباره اللہ قیامت که نوی جونده کرده ولی چه زما خودل که وز دا عذابون و سرا دا تر تر آباد پوری می شده پار بازا بی نو کاس چه اگه قبر که ختم شوی خدا سے کله کی الله و تعالی جو اندی کی ضرور قسم درے کرته خولل جو اندی کوم بری او بیا بدر سر گورم کنے کمل وی اجر بدر کی کبدمل وی عذاب بدر کی نو بیا व्यापार مانو کار نکيږي نو په صورت کې اسباع د قیامت وو او زورنا او منکرينو د قیامت ته اولس اغينعامات چدا دلایلمو او پدې کې غريب او مالدار یو برابر وو لس سزاگانې د منکرینو او لس انعامات د متفقينو ذکر کول بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرق والناشطات نشطا سورت النزعات مکی صورت دی په نزول کی یو اتیایم پسته صورت النبانا او ترتیب د سورتونو کې نه او یایم پسته صورت النبانا ربته ما سوا خسره داده په مخ کی سورت کې زجر او منکرین او د قیامت ته په دیکه ته ہوئی په دنیوی د واقعات د فرعون یا مخد کی صورت کې اثبات دو توحید او ذکر د دلایل عقلیو پدې کې ترقیده به دلایل مع شواهد یا مخد کې تخویف او بشارتو دلتداغې تفصیل لرو او تقسیم د خلقو کې بعضو لپاره بشارت او بعضو لپاره یا مخد کے زوران اواغ خلقلا چې د قیامت او یا د نور شی زونه بارکه تپوشونه کول حدیث سورته با ال اول زجرون د کې با اخیر زجری یسالونک عن الساعه ایانا مرساها ال تی ویلو عم یتسالون دلته یسالونک عن الساعه داود سورته اسباد توحید د الله سره د توی پهدونوي نه او اسبات د قیاممت به شواهدلوان به پیشې په قیامت خلاصه د صورتت اول پ شواهد په اسبات د قیامت او په علاماتو د قیامت بیا زور نه د منکیینو د قییامت ته بیا تخواوی پې دونوي د اوواقعی د موساه ع السلام. بیا دلایل عقلیه بیا تخویف اخروی بیا زیره اغه خلقتا او بیا زجر او زورن اغه خلقتا چې هغه تا قیامت تک پوسغی امتیاز د صورت صورت ممتاز ده پس ذکر د شواهد مخصوصه او پس ذکر د یومند قیامت چې اطوامت القبره ده او په ذکر د دوو قسمه خلکو چې یو خائف یریدونکې ده او یو تواغیرې سرکښه ده نو دا اغې ذکر کوي خا جی والنازعات غرقا ون نازعات شاید دی پرشتی یستون کی روحون دکا پرانو لرا غرقن پا سختی سرا نزعن شدیدن تبصیر کبیر کی امامی رازی وید. ون ناشتواتی ناشتوار شاید دی اغا پرشتی یستون کی روحون دمو منانو لرا پنرمی پنر سرا اللہ برد. وصابحات سبحا پرشتا جدی کپر لرا شروح غستو لگنا؟ نو دا دا با په یو ناکار شکل کې راشی که پیر بداغی نا دیر سخت ہوئی ریوی نو چی ریگی تی نو دا روح بداغپ دی بدن کې و تخت او پرشتہ بیتی پا زور راو باسی دا روح بس پیک لگی کڑی نبا راوزی و چگی بھوئی او دیو به گی نو دا بدن بی ٹل دن نزخمی زخمی کله به یو زی سرزانک لگی یو کلب بل زی سرزانک د کم مالوچو کې چې خلق خلک د ازغوی او لخت رااکي دوول معلووج بدن سره نهره و بااس. د دغ شانه ب دا تای یو کاړم ی او کله بل زه ور و نه ملیکې سخته باې او معام له به په ډیر خسته شکل کې ملیک راشه. د جنت غونه او نیمونه به او سره لاسککی. نه د د داروو تډیر په خوشحاله ای دلی بدن نه را وي نه زه کویول وَسَّابِحَاتِ سَبْخَامًا شاہید دیغا پرشتی لامبو و هنکی پا لامبو و حل و سرا چه دا اسمان او دا دیزمکی پا مابین پا دیکی بزی پا لامبو بانده فَسَّابِقَاتِ سَبْخَامًا شاہید دیغا پرشتی دیو پل نمخی کی دنکی دا اللہ حکم تا پا مخی کی دل و سرا یادی روحونو دا ممینانو تا اللہ اکبر دنیک امل انسان دی روح تا پا مندو را رو ایو وبو چې خدای ته وګور ماته پریدا زیوله باندې بلابو ته نو تا خدونو ویړو سماله راګه کنه چې ماته هم لغونو نه فونتي ملاو شي زیوې سماله دیم برو مومن روح له بغ ډیر دیو بلنه پمنډه راځي فص سابق ول خوشاله دی ورته او دکا پر دروح نبی نبرتی یو به یو تور دکا که یو بل بی بل تور دکا که یافت ثابقات سبقا شاید دیغ پرشتی مخی که دنکی دیو بلن الله اللہ حکونو تپ مخی که دلو سرا فلمد بیرات امران شاید غ پرشتی تدبیر که انکی دکارونو دا دینا سی توجید آدھا چه مراد تی ملائک دی مخی باس تا ملائکو شرو دے او چسوقوی د دینه مراد روحونه د دینه کانو خلقو نوستې مشتن چې زدا غیره دو کما او امام آلوسی په روح المانی کې دل ته خرط پايبه نکړه ده دادہ به وقوق خلقو خبري دي ها فل مدبراته امره دینه مراد هغه ملایکه دي چې ملایکه تدبیر د کارونو کې الله ورته والا کې پرسته ولا بیا تدبیر جوړټو ادا سی بوکو یو مطر جفور راجی فا پا کمر از مرک بانی د با اجلتیگی دازمکا پا جرقی دلو سرا ده دینا مراد را اول شپیلی دا چی او آلی شي نو دازمکا با اجلتیگی دا خلق مبلشی تطبا او هر را فا ور پسی بی پا دوی امزل جرق خدا برس داریک نی خوا رادی فینا مراد سیحی ثانیه دا دوی دو ام د دې دواړو شپې لو تر مابې نه با سلويخ کاله پاسې لې یو ځل چې شپې لې شي نو دا ټول خلق چې دابا دا بمشي او قیامت به قائم شي سلويخ کاله به بالکل خاموشي عشه دا غرونه بواله زوال شي د ریابونه به ختم شي اسمانونو پر او غرځيږي تازمه که باوار سال چالیس تالبات دو دوی مشکلی والی شی، نبیه با دا در طول مخلوق شده نو در لا دربار بار کسی شی، قدریگی، تا جوندی باشی دا امسانان او پیریان، مخلوق نمورد دادی گوره، قلوب و یومه ازم واجفا، دیر زونه پا دغیرز بیری دونکی در قیامت سختی بی خود بیریگی، اب سوارو حاخاش آن سترگی داغی بی بٹی راوتی یا سترگی بی زلیلی ولی چتشنا فرمانی کڑی وداللہ یا قولو نوائی دی ایننا لمرد دونا زجر پہ انکار دا قیامت منکیرینو دا تیامت چی بدا خبر او ری ده نو دی بدا سویل دنیا کې یا قولو نوائده اینا لمردو دونا ای منگ بگینه واپس کی گو فیل حافرام باغی حالت اولینی که بیا بلکا منگا جوندی کی گو داس انسانان برا نجوری گی لگا داوست کلا ای زا کن نا ای زامن نخیرام ای کل چشم انگار دو زارا زارا نو دا زارا دو به بیا لکا واپس تمی قالون دکا پیرانوی تلک ایزان پا دغی وقتی دغا پا دغی وقتی کر رتون و پسیده اللہ وی فینما ہی زجرتون واحدا تخوی پی اخروی پی اس بار دا قیامت یقیناً داوی چه غیوان فیضاهم بس ساہرا زجرین مراد سوی احادا ناسا پا ودی بس ساہرا پاوار از مکی زکدار سخو بختم شیوی کنا پاوار میدان کے بداخل قدریگی حل اتاک حدیث موسی حل د قد دیکی تخویب دے منکرینو تاو تسلید نبی علیہ السلام فَتَحْقِيقَ سَرَاغَلَ دیتہ تا خبر د موسی سلام اذ نادا او کله چ आवाज او کاغ طرف داغه بلوا دالمقدسې پاک انده پاکا توا چ دا نوم دی توا کله چ ول پیغمبري ور کوله بار بار واقعاتې روا اذ هاب الى فرعون اور تویلار سه فرعون تا انه یقینا دېو د حد نتر شوه په کوپرو په سات کې فقل ورتوایا هل لك عايشت استamina کلا ان ته چې تظانفاقی واحکه او خمتته ال رب کا په تربله رستابان لارا ف تخشانو ف يريږي دله فرا آية الكبره فخودلي اغته نخوي فقد زبهص مجزي تو د مساال سلام تقذب کدي پیرون سوونه فرمان او پلا سم ادبر بیا شاش را س چې یا کوشش وکړه د مقابله فحشر راجمه کښلک فنا دان او आवाज وکوتا وی وی انار ربکم <سلام> الا زیمستاس ربو چا ټول مصر تنظیم د ما برابر کړی ر فاخذ الله نکال الاخرته والاوله وسنی والله لرا پازاب د اخرت او د دنیا ته اخرت عذاب د قبر غذاب او د اوله د دنیا غذاب چې کله ډوبې در سمندر غذاب یا د قبر او د آخرت عذاب ان فی ذلک یقینن فذیک خامخ عبرت ده داغ چادر پاره چیری کی د الله نا ا انتم اشد خلقن ام السما و بناها اوس دلیلی عقلی آیات الصخیه او پدې کې زور نه ده د منکرین او د قیامت تشدوی یره زمنګ ذره ذره اډو کې بلکه الله څنګه که کوي نو الله پېرت کړي ا انتم اشد و خلقن آیات الصخیه په پ کې ا دوباره امې سما او بناه کنا اسمان بسختی بناه چې جوړ کړې ده الله غلرا اسماني جوړاوله شونه چانه شی جوړاوله رفع اصم که هاو چد کلی دی دی اللہ <سؤال> چد د اسمان و پس برا بر کلی دی غیل را و اغتوش لیل هاو تیار کلی دی و اخر جازو خواه هاو رو باسلی دی رنکلی دی دا غینا سبا دا غی بعد ذالک دا خواه او زمک رستو دا دینا غوڑا ولی دا غیل را اللہ بعد ذالک اگی ما تا تمخی وضاحت کلی با دو زیکنی که نه دینا تا هم و آورا چی غوڑولی د او یا داوه آسان جواب اسمان نظمه که مخی پیدا دار بیا اسمان پیدا شد خوال اول شوی بیا روست دار اول از دیره یو گنا گوڑا ولی شوی زبت زکر را د ده ده پیدایز نه دی را غلی اخر جمین هماء ها رو باسلی دی اللہ ده دیزمکی نوبه ده ده و مرعا ها او گیا گانه ده او غرونه ارسا ها مضبوط کدی دی اللہ دی لرا و دروولی دی لرا مطاع لکم سکا ده ساسو پارا و ساسو ده سارو ده پارا فدی دنیا که ساسم پیدا ده ده زناورم ده فیضا جاعتی طوامتو اصطفیقی اخراوی پس کل چراشی اطوامتو الکبر اغا حادثا لویا مصیبت لوی ددینا با مرادی اغا نبخی ثانیا دوی مشکلی چهوالا شوکن یو مای تذکر الانسانو ماسعا تول خلک براوچت شی پکم په بانی چی یادی با انسان ماسعا اللہ بط بط اغه عمل چې مخ کې کړو اغه مخکنی اعمال به تر یادې یاديږي یادیږي به وي او چې چا ښه عمل کړي نو خوشاله وي زه شکر دے ماده عمل کړه نو د هغه بدله مې او چې چا بد کړي نو هغه باغ وخت بیا د عزت خپګان نه چوي چې دا مې چل کړې یو ما یا تذکروا الانسانو ما ساوا و کم را چه یادی با انسان آغا چه کم عملی کڑی ره نوالکا گوری عملو کا بیا بالتا صرف یا دول کے او بیا نور عمل نکی ننی ورازده و بر رزتل جحیم و لیمیارا نام جحنم دا هر لی دنگی دا پارا لبزی مانا را چه سوکی وینی نوالتا بیار سری وینی هر لدن کی تبخکار شي یا چې کمه لای کی نو ای تبخکار شي فاما من طغا فاما پس پس فاما من طغا پس هر چه غ سوق دي چه غ سرکشی کړی دا انجا و زل حدف الکفر مداري کوئی خوبصف خوبصف او خوب هرګه دا حد ناوړې دلېو واسر الحیات دنیا غوا را کړو دن ژوند د دنیا په اخرت فان الجحیم هی المأوا یقینا جهنم چې دین واغده زید راتلوده دا غده د زید او زی اما من خاف مقام ربه هر چې غسوده چې غیریږي د پېښې در اب دا غنا وانا هم نفس عنی الهوامن اکده ده زاند خواهشنا فا اینن جنت هی المعوه یقینا جنت چی ده نواغه ده زیدرات لو ده ده چه خواهشاتو بسی نو روان او در رب ده حکم پابندو نو جنت لبوده ورزی نو یول تخویف شو یول یعزیره یڅالهونکه کان الساعه زجر په انکار د قیامت <متحدث> ته پوس کې ستانه په د قیامت کې ایانه مرصا ښکل وي تای ميدل د دې وخت د قائمې دوبې کلی فيما انت من ذکرها پس کې ته یاد ولود دینه تا ته سپتدا اله ربک منته ها رستا ته د علم د قیامت یعنی خلک یې سات پته دی او الله ته پته دی انتہاد علم چاته کیږي رطا انما انت من رمن یخشاها یقینا تیرا انکه دا غچه څاڅه سوګریږي د قیامت نا که نه هم یو مېاراو نه حق دی ګویا د پخمر شي بوینه قیامت لم یلبسو الا عشیه او زحا دی په دا ګمان کې چې وخت نه دی د دنیا کې یا په خبر کې مګر یو ما ذکر او یا یو ساس د دنیا دا زندگی کو تډیر لګښتار شي عشیه د ځوان تر غروب شم زمانه ته یم اس فقین گره. او زہادن ور خطونا تر زوالہ پر اندازہ نہ یا بوئی چہ لگا دا سانہ پر ما صفینہ ایا دا ما صفینہ تر ما زگرا دم ر وکھن دنیا کی تیر کرے نی مارا چھ سات یہ نے تو دنیا زندگی دا بو تڑ لگا اسکارشی نو پر صورت کے داوا و اثبات دا قیامت پا شواهد و سرا بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس و تولا انجاہو الاعمام صورت عباس مکی صورت دی نزول کی زلی رشتم پس دا صورت نجم ننازل نا دے ترتیب دا صورت نوکی اتیایم نمبر دے پس دا صورت نازعات نا رابطو مناسبات د دې صورت د مخکی صورت سره په غنو جو حا ته ده مخه ته ہوئی په دنیویو منکرینو او د قیامت ته په دې کې اغیل زجر شدید ده سخت زورنور کوي ولا سما یاد کوي یا مخکی صورت کې دلایل ذکر کول مختصرا ندی صورت کې ډیر بیانې په اس باد د قیامت یا کی صورت کې د قیامت یو نجی کا اتوا مطول کو برران ل سا دی صورت کې بل نوجی ک کې اس چغ چې غغونه بکرنیں۔ دعوت سورت اثبات در قیامت او در خلق و در یوبال نتیخت در قیامت پور از الفرار و بینهم خلق و یوبال نتیخت تکی خلاصه در سورت پا دیکی سفت دید نبی علیه سلاط و سلام چه پا دعوت دوم رمینو چه ار وقت بیده اللہ دین دعوت چلو او چه غرون صحابی را غلی دید داغ پر اطلوخ پشوه دید چه پریده چه دی کپیران و لمدیر دعوت ور کرده وید زورنه دا منکیرینو دا قیامت تا دلائل اخلیه زیکرکی پی اثبات دا قیامت او تخوی پی اخروی داخیرت دا پا زابون و یره او بیا بشارت مختصرم امتیازات دا سورت صورت ممتاز دی پا ذکر دا واقعی دا اعما اول سرکی صورت ممتاز دی پا ذکر دا تربیت دا انسان او سورت ممتاز ده په نمونو د قیامت کی یو نوم چې اسوا خارا او سورت ممتاز ده په فرار د خلکو د یو بل د قیامت کورز عبس وتولا ان جاءه الاعمى اول کی اشاره ده یو واقعیت واقع داوا چې نبی علی سلام سره کافرانو راغلی و ناس ته یو صحابی دی د نبی علیه السلام عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی دا په دروازه ترګو لوندو نابینا و د راغې د نبی علیه السلام ملاقات تا دیل چې د نبی علیه السلام نه سوال وره ما مسلې کو څخه دا پته نه و چې دلته د نبی علیه السلام سره کاپران نازل ځکه خو ته خو نه نوته خبره شروع کړه نبی علیہ السلام لدیره حیا ورتله دایم نبی رچه ته غلې شدا کسان راغلي او یا ته لاړ سان دسروم خبره کوله و وغي سروم لګیاو تا کافرانو یې را, خبری کا ولی را لگی آو. بس ته دسر خبره وکه استاد امرګره راغی مونږ بیا را, را آقا پیر آقا پیر دا دا شو نو هغه کافر د نبی علیہ السلام نه لاړل نبی علیہ السلام خفا شو غړکه چیردا سي ولی دې راغی دا خواست مرگره دی که پیرانو لبا میں دعوت ورکڑو چې دی که سوک مسلمان شروعو الله دا یتونر اولی گل چه کی طلب دی نو آغت تا دین بیانوا چه دی پڑن دوستر گستا خوال راغی پا دین مینده دت بیان که دا بی دین چه دین بانی ندی مینده پری دوا پلکار دی نو دا مطلب دی او دوی مطلب از شفاکی قاضی عیاد رحمت الله لے بیان. نو چه عباسا که زمیر راجی دے دی کافر تا او تولا کم زمیر راجی دے کافر تا چه نبی علیہ السلام مجلس لا کل دادون صحابی راغینو د کافر تندی تریوک او مخیوارو خداولا مانا او دویمم سیدان سیدان عباس و, و تولا <عباس> تنگش و, و نبی علیه سلام تندی تریو کر و تولا او مخیوارو کلیو سړی په مزاجی و خبر سمو نلگین دا سی بوج پیشی تندی تریو گونی شی یا تنگش شو دا کپر و تولا او مخیوارو انجا اهو ال اعماد دیو جنا چرا غلیو نبی علیه سلام تړون صحابی خداول امانا قرآن ظاهر سره دیر لیر وما يدته لا الله ځکه سشیپ ک تعال را لا الله هو ی ځکه شااهد چې دا کا پیر چې دی نو پاکشي او ځکه رو یا نېحتوالی فط په اوې که پس پیدا به ور کې د لر ننسیت هغهل تاته تو سره لووشي نو د بګې ایمان راړي ایمان راړ غ په پاینو نه کېږې دا خدالله تقسیدي له یو خبره ده دهیت سبب شو او چا د طول پرران خلاص کا خخکوپ به ولاري فامما معما معغنا هر چې غ سوک د چې غځان بې پرووا کړئ فانته لووط هده په تاغته چدنو تووجو کې و ما علی کا الله یا ذککه او نشتهې په تابانېونهولی چیننو د ځان نې پاک کی تا نه والله د تپوس نه کي چې د خلک سم شو۔ تا نه سره دا تاسو به چې بیان وکړې د و اماما منجا ا کا هر چې هغه د چ راغلی دی تاته یا س چې کوشش کوي و هو یخ شو د یریی د لا نه فته ان و تاله ف دغ نهته وجوبل خواړیغا پله کېږ نه د په کار کلله چې په کار نهې غا پله کې دلوته وجوبل خواړول اغلهتهوجوررکی ان نهس کې را یټ داخواآې چې دی نو دا یو نصحت فمن ان شاء الله چې خوښ شي زکرابونیه دی کې د قران لارها حاصل دیږي فیس وحف مقرمه ده پاغه صحیفه عزت مندونکی مرفوعات المتطهره پر تکړې شوي او پاکی شوي بے ایدی سفرا فاغلہ سنو دلیکن کو پرشتو کی کرام انچی زتمندی دی پر رانے کو کاری دی قتلل انسانو ما اکفرا حلاق دیش انسان ما اکفرا سشی ناشکر گدل را یا ما اکفرا سمرلوی ناشکر د انسان سمرلوی ناشکر دیدہ من أي شيء إن خلقا دا زواجر دي أوز دلائل دا الله دا توحيد او دا رنگ دا إثبات دا قیامت دا کمشين پیدا کل دا الله دا لرا من نطفة تن دا يو ساسخنا خلقهو فقط درا پیدا کل دا الله دا لرا نو بيا إن دازا کل دا لرا سم سبیل يسرا بيا لارة پیدا كدوئي أسانا کل دا دا تا یا سم سبیل يسرا بيا چده نو لارة دا دين أسانا کڑی دا لاده تا دینو یسرون کنا دین پتولو که احسان شیره سمم اماتا ہو فا اکبارا سمم اماتا ہو بیای مل کڑی کی فا نو خبر کې دن نائی کی سمم اماتا ہو فا اکبارا بیای مل کی دلارا نو خبر کے دن نائی کی علا کف اماتا ہو پس دارے کے فارا فاراز د فاراز د تعقیب مال وصل اشاره د دې خبره تا چې مړې بدمرګ نه پس ډیر نه یې ساره بس کوشش وکا چې کپن راور را اسه او قبر تیاریږي دومره ټیم په کې ورکاو بیا مړې ختوا او زمون خلکو مړی الله دې ما پیو کی د ژوندینه په مړینه باندې په کور کې ډیر وخت یې شي چې ژوندېونو دونه واخی نه ولکه چې مرشه وسنو نو زیل کوره پلانه را روان دی او پلانه را روان دی پلانه چراشو به سبوت می سارا وجنازه ها دسیه وارث ته چداغی اجازه نهي انو بیا یو خبره لره لره خاله کیو غره روان دي او ير مړې نشوخه خواله مړې خفتا او کوارسه لېټ شو نو وارث ته ولا پکا بر جنازه خطول چې مړې او جنازه کي تمي سارا وا سمه اما تهو فا اکبارا دین دا معلوم شوا چه دا مڑی جنازه که تلوار پکارده نبی علیه سلاموی اصرا و بیل جنازه جنازه بانی تلوار کوای که انسان مړی نو فخیرن تقدیمونها بیا خو خیر ده جده و تورمخ که کشاوی جنت تورسوی او کچر تا ده دي د دین ماسیوا دی او گنانگار دی فشر رون سزوهونه ار بیا خو شر ده دو گونه لرکوای نو جنازه کې تلوار ابو حنیفه رحمت الله وی چې انسان سحر کې مرشي نو دا غدي چې لوله په قبر کې او که په خیر مرشي نوشپا دي نه مګر په قبر کې سار نه مرشه نو غرما ټیم کې لوله کې چې ماس په خیر نمک کې مخکې ده پنکړي ماس په خیر مرشي نو چې ماخام خام نمک کې تاده پنکړي دا به تر ثم اماته فاکبر او د دې کده مړی پیدا ده پرده کې لاش ښخ شي کله کله د شی چې د مړی شکل اګه تور شي خراب شي بوی شروع کی نقصانو کې نو بیا دا ولی دادنا اهله وارثانو ده لاسه سمه اما تهوفخواهسممه انضا ش انشاره بیا کله چې خواهشيید الله ن را پول ته به کې دی لره کاله لم معی قی مع اماه حقا ح یاقیې نن حق ده چریې انسان ما امارا ا هغه چې حکم کی دی د ته د د را پراب دا زور نه د وله د بیا د لایلفان زور انسانوله تو عامې او سودی ګور انسان خپل خوارااکته چې دا کمخوارا کې ماخامډوړی تېګ نه په تاه رو جماعت تلواری کولکسو چوکا دا دوڑی تالا سنگ میلاو شولا دا سنگ میلاویگی آن ناسوا ببن الما اسوا ببا دا پترکاری و سبزی سنگ میلاویگی دا ساروی سنگ تا تا وخی ان صابن الم ص الله و أو اول بنيادي دا منګ اوتو یو اوغولرهپ تو ولو سر بارانکو ثم شاقنا الأارز الشخه بیا شلو منګزمته پشلوو سره فبت نه پس را زغون کو منګ فيها پای کې ح داين او اغور و او ترکاریي ووزتونن او خوان ناخلن او قجرري حائ او او اوونه ګورګورا وافکه حتان او وابا اوګایاګانه نو دا وګوره دا دل سوپه دا کی الله اول باران کې او بیازمکه کې هغه بلاړی شو دا غنه فصل زرغُل شي نو تیسره خوره او دراپ شکریا نادا کی متا <متحدث> لکم سقد استاسو د پاره ول انعامکم استاسو د سارو د پاره دې کې استاسو فایده د استاسو خوره او سارو لګانم ته کور تراوړي او بوسونه بوساړه اوټړي او به ول چې مې ووره پسارو باندې پرې سونه سہولت ده کني دا بری بیا سکاول سونه بره تګرانه وا سکا د استاسو د فارو استاسو د سارو د فارا فیزا جاءت سواخ پسله چراشه هغه چغه کړهون کی چېګه دوی ماش په لیدا سواخ هغه تیزه چېګه چې داږي د دا وجنب دا انسان د غونو د پردیسه مشتيږي غونو بکني څوک به ورې درته ته تیاریږي یو ما یا فر رول مرعو دین مورا ده او دا دوی مشپیلی بس تیزه چغه زکی چی دا, دا مڑی را جوندی لکه په پا معمولی واس و دم نرا پاسی دا با دم را تیزه چغی چی دا مڑی برا جوندی که خواه یو ما یا فر رول مرعو می نخیحی پا کم رز بانی چی با تیخته که سڑه دست پل رورنا اللہ والله یو بینهم دا تیخته بولی که یو بلنا ده ده یو خو وجدادا چې دار سړی سره بدزان فکرې او د بلنه به بیغمهي به فکره وي کله چې په سړی سخ تراشی نو بیا ده سگهي بیا خپل خپل واسي لکه دا دا مثال دا غې کې دی نشي خو صرف ساده ذهن د تقریب د پاره ویم دل تک زلزلہ راشي او hebat نا کا نو بیا ترور ته ودرېږي چې راز شي تاو غوڼه وځو اګه کوزیو کو نوځي خطه دوه پښ پرې کې او دو پرې کې ولا رتا برا سي دي په شام نګوري چارو را پسرار روان دي او کنه دي روان مور را پسرار روان ده او کنه ده او پلا را پسرار روان دي او کنه دي او بچیر را روان دي کنه دي خپل کار وکي وای ځان خپل ځان او خدای خپل خدایا هر یو چې ده خپل سر می بچکولې بس بیا بلته هاي هاي کی چو هو هو مور می پادشه وي دا رور می پادشه نه حل ته بخپيو باسي دغه شانه به که مار سړی سره غمی او یو حاپل خوا به برواله برالله من ل چنیکی بره تو د کمم ذه میلا شو دورور غم به نئ د مور بنئ د پچی به نئ د کشر او د مشر بهنیئ د ځان غانه. زان نصده او زگار شی بیا با ده بل سوچ که یلا. یو دا دا دویم چې چی ده تا با پتی چی ده ماله سا پیدا و نقصان نشی رسواله. گورو ما که بل دا سا پیدا کل چه ماله سا پیدا راکی. لکو یو سده ایره مطلب آغوانی تکلیف راغی. کور که خزشتا بچیشتا مور او خور او رون ای او دا کله یو افسر لزی و کل بل لزی مور اپتار تی ولی نو دی. د يرونو خوندو ته ولې نه وای د ته پته ده چې د دې ته یوې منو د غریبانو باندې مال رسول د دوی واسکه خسنیش تا منډې ووي کله بلده څخه کومه کماله پیدا شوه مال دا منډې ترلې باندې د پارو وې دې مطلبدار او درېم دادې چې دلته دنیا کې اکثر داسې شوي چې بل حقونه خلقوالی رور ضرور حقوالی یوزهی یو پار سخی طواچه یو بل چی ده نو آغد که محرومه کی نو بیا قیامت که ده کل آغد مخامخه که ده شوی که دره بانه دره درب دربار که درخاص درب درب درب درب بر چه خدای ده مشروه اوار سیرا نوالی ادا پل کشر ده دره نار سوالی اغار سوانی ده که ناس تو زدوله زود وقت پیلارم نو ده یو بل حقون اکثر رون ده یو بل نووی ده شان مور نه خلق و حقوالی مور ده بچی ح نو دا با پا قیامت که یو بل نکیخ تا زکا کئی چی دا طول دا یو بل مجرمان دی او نو یو بل نبزان بچکی که درابانی دلت درخواست پیش کاش او غلماء اولی کلیری آغا خو سخت او راز دار لار با دار مانو کی کاش چی دی بچی زمان اپر مانی کڑی وی دنیا که نو خواوا نن خومی پی درخواست ور کڑی وی نو نکیخ بیرال را کڑی وی کن موهر بو وی بچیو وی چې دی مور خپل مرمر کښې ظلمونه کړه و نن به ميد الله دربار کې پر درخواست کړه او چې د نیکی میته اغوستو ځکه څه وشې می لاوی ګینو خلک بار طرف ته سوچونه زغلی کړه ډیر سخت منظر وې یوم یافر المرقومین اخیهی پکه مرز باندې چې تیختوبه کوي سړې من اخیهی د خپل رورنا من اخي هې درس پلناوه او امي هي او د مور خپلنا او ابي هي او د پلار خپلنا او صاحبته هي د بيبي خپلنا او بني هي او د زامل په دنیا کې خورا ډېر نور رشتہ دارانو نو. اریو بمانډه وای لکل امرئ منهم یوم اذ ان شان یغنی داریو تاند پار د دینه په دغه وخت یو پی کربای چې د به مشغوله کړی د نورو نا خپل مغم کې بمانډه وای قرطبی ده مسلم شریف حدیث نقل کرده ده، عائشه رضوی اللہ تعالیٰ انحا فرمائی، چه دیر تکلیف بی کنا، وی ما ده نبی علی سلام ناوری دلیو، چه اغا فرمائیل ده قیامت پر از بدار تول انسانان دادم علی سلام ده زمانین واخلتر قیامتا، پی یو میدان که جمع خوفاتان ده و راتان غرلا، تول بخ پی ابلخ پی والاڑی ریچ چاپ پیزار نئی، اوراتان او تول بچ دینو پر باندې د ائچا سرویو کپڑا قدرم نه نه ختی غرل او تول بنا سنت کم حالت کی چ پیدا نو هغه حالت کی بوالاری نو ته حیا نایک انسان فرض کی حیات خیالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها یا رسول اللہ ار رجال و النساء سڑی او خذ چ دینو جميعا تول ب په میدان محشر کې څنګه پر باندې ولاری یو پتا بغوری تابسنګ چلی. چلی نبی علیہ السلام او تو ایائشہ تو الامر اشد من ایان زرا بعضهم الی بعض کار به ډیر سختی ده دینا چیو ګوري بازه بازه نورتا ډیر هیبت او خپې ډیر د تکلیف او خپې ډیر سخ وخوی او دینا به ډیر سختی چیو په قبول ته وګوري څلې انسان په خوشالۍ کې نو بیا ګوري چې دا دا سړې ده او دا خزه ده او دا دا دا په غم کې او په تکلیف کې بیا دا خیال سوق نه کوي هیبت په انسان ډېری نو بیا دا خیال سوق نه کوي او یو مثال خرم خارج دا أغې سره مثال نه دی غوري چې دیو دا أغې داسمه کې او د اسمان پرښت خو خاص بیا هم بیت الله کې انسان په ځل کې او هیبت پدې مطلب کې داسړیو خځې ګاډې ورته تاویګې نه تاوی داسې یو سړی یا پترنتو در چاپل زړه ده خو داسې یو سړی بن نه چې هغه په بیت الله کې د پردې حضرت په غلط خیال باندې وایي هغه غریب پاغي وخت کې دا کوشش کوي نو سره هغه ته د پترنتو لګې دا زمانہ مخکې سو کروان دي او وروسته سو کروان دي یو hebat تواري دي دسترګو نوښ کې روان دي او د رب سره چدينو مناجات دي ذکر د رب د توافونه دي رب ته جړا دا د پدې سکه زمونه مخ کې څو روان دی ورسته خزم دانګوري چ زمونه مخ کې سره روان دی که خزر روان راو باځو وخت دومره چقشي چره کې یو پر کې سمور نه اوزي دومره یو پر سره کې راو نه شي پټم چاته نه لې hebat ته کنه خطر دا يارا دا په وخت کې بيادا او دویم کتاسو خیال کړی انسان چې کله مرشي اغله خلک غسل ور کوي داغه کپري لري نارینه ول نارینه غسل ور زنانه ل غسل ور کوي دغه وخت کې د انسان د بدن ته د انسان زمير نه ور یو hebat په انسان تواري ده یو يارا ده مرگ مرګ وخت انسان مړ دي هر انسان د الله نه يريغي د اور د نشوې لري خو دلته د سترګو نوو ښکې بيږي دا نه ګوري چې د دین انسان د عام داسره د داسره بلکې پرده په چولیو هغه صفاکې وینځي ولی پلک هم د ناراض چي ده څنګه ده چي خلوګوي نه ونه قتل او ته یو رګ دمایل کیږي hebat دا بچه حیبتی حیبت خدا غیر جیحان بی دمیدان محشر بی آغا با دا سی حیبتی چی انسان تبا دا پتم نلیگی چی دا مخ که ولار سوک دے ورستو ولار سوک وی نبی علیہ السلام و طوی چی عائشه کار با دیر سختی ده دینا چی بازی بازو تاوگوری ولی اللہ نوی چی لیکل نمرئین یوم ایزن منهم لیکل نمرئین منهم یوم ایزن شعن و یغنی اللہ دک مرې ایمن هم د پارهدارې او تن د دینا په دغې وخت یو حالت به یو پکر بي چې مشغول کړی ب د لره او جوو یو منهظ ممسفره ډیر مخونه پته غیر بانندې ممسفرره رنا کوون کې ب تر تاذا ب وحی کتن خندی دنکی بی مستب شیرا خوشال فوشال بی ووجوه نو دیر مخونه یومگی زن پا دغیراز علیها غبارا عیبانی بی غبار دوڑی ترحک و حاک تران پدکڑی بی اغیل رطوروالی اولائی که هم الكفرت الفجران دغا کسانون دیدی که پیران و پاجرانان ولائك هم الكفرت الفجر دغ كسان چه دینو دئدی کافرانو فاجران جنازه ستیمه یولس به جنازه لال كلايك هم الكفرت الفجر دغ كسان اندئدی کافرانو فاجران بصورت کې اسباع د قیامت او ير او منکرینو د قیامت ته دلایل وکاسباع د قیامت باندې ګوره دا کاکا او پدښورې حضرت دیوالد شه ځکه چې هغه مرګري د چټراولې کې چې استادې جنازې لا بتا سورازي نو دا اخري خدمت دی. موږ به خير ده لګو په کو تاسو له شلمنته دمو کې چې مرګري نشی کړلې او چتلیش لاکھ سے جنازے کی شرکت ہوئی۔ اور زبف منڈ لاکھ سے جنازہ ہوشی۔ ہو انشاءاللہ بیا بذر اعظم اور تقریبا نیم گھنٹہ یا شلمنٹہ بتفریب یا انشاءاللہ در شروع کروں گا خیر